докато корабът майка преминаваше ниско над тях. Но ето, че гребците отново се захванаха за работа, дори по опорите преди, а корабът майка се сниши над острова, от който бяха потеглили, и закри лъчите на слънцето. И всичко това, до най-малката подробност, се растилаше пред погледа му. Не можеше да си обясни как е състояние да вижда целият остров и същевременно да фокусира погледа си върху отделни обекти,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 Увличайки със себе си грамадни скални отлумъци и обгорели останки от стените на двореца. Мащабите на взрива го накараха да занемее. А сетне вниманието му бе привлечено от хората. Ужасена майка се опитваше да прикрие тълцето на ружбата си, но стихията ги застигна, изпепелявайки мигом платтайм. Войн вдигна щита си в напразно усилие да се скрие, а ла беше заровен под тонове камъни.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 Насочваше се към него. Под корпуса му пак затрептя златиста светлина. Нейбингър олюля, сякаш бе ударен силно в гърдите. Почувства, че нечи и ръце го подхвъщат, за да не се струполи върху каменния под пещерата. Той тръсна глава, опитвайки се да проясни мислите си след онова, което му бе показал стражът. Отвори очи и се завърна своето време и на мястото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 които загиваха, беше видял и няколко кораба, изчезващи зад хоризонта. Имаше и спасени. Майк Търкот зяпаше през прозореца на квартирата. Отвъд портала на Форт Майерс се виждаше само върхът на военния мемориал на морската пехота и зад него куполът на Капитолия. На вратата се почука, но той не се обърна, а само подметна през рамо. Влизай! Беше Лиза Дънкан. Отпусна се с въздишка върху един от невзрачните столове, с които бе мебелирана офицерската му квартира. Търкот от полуизвърна лице към нея и се засмя. Тежък ден на хълма. На ръст, дънка не едва ли надхвърляше метри 60, но беше стройна и добре сложена, с черна, късо подстригана коса и интелигентно лице. В момента обаче по него личеше умора. Мразя да разказвам едно и също нещо пет пъти. Просте на тя. И да отговарям на тъпи въпроси. Хъм, да. Американската общественост е крайно недоволна, задето властите са държали десетки години в наведение, произнесе с преднамерено южнишки акцент Търкот. Поне така си се изказа сенаторът, дето ме разпитва тази сутрин. Като добавим няколко отвличания на хора, разиграни като дело на извънземни, Обезобразяването на животни и мащабните кампании за дезинформиране на «Да не забравиш кръговете и снивите» прекъсна го троснато дънкан. Някакъв конгресмен от Небраска се опитва да прокара законопроект за възстановяване щетите на пострадалите фермери. Ами! Око кори се възхитено търкот. Искаш ли бира? Добави той, докато вадеше от гардероба новичкия си мундир. Давай! Търкот извади две кутии и, и кратко подхвърли. Едната. Получиха кораба майка, скакалците и стража от великданските острови. Какво повече искат? Жертвен козел отвърна дънкан и сръбна отбирата. Да вземат генерал Гулик, ще свърши работа, макар и мъртъв. Хората от Меджик също.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 Дънкан стана и се приближи до прозореца. Ах, подвизи и воинска чест, промърмори тя, сякаш разчела мислите му. Търкот не знаеше дали говори сериозно или се надсмива. Те поне са знаели за какво умират, произнесе той. А ти продължаваш да търсиш лошия кълбой с черната шапка? Не се гордея особено с онова, което направих. Открихме врага, но той се оказа един от нас.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 Е, време е да си вървя, подметна на Дънкан. Търкота погледна объркано. Какво? Ще работиш ли с мен? Попита го прямо Дънкан. Че защо не? Отвърна той и разкърши рамене. Доутре тогава, рече Дънкан и отвори вратата. Хубаво. Вратата се затръщна. Търкот взе недопитата котия сбира от масичката, Върна се при прозореца и отново се загледа навън. Не след дълго на стъпалата се появи Дънкан и седна в бял седан. Докато колата излизаше от паркинга, той поднесе бирата към устните си и отпи почти жадно. Джони, най не получихме нашата малка сензация, прошепна Кели Рейнолдс, докато хвърляше буца пръст върху спуснатия в прясно изкопания гробков чек. Жалко само, че не си до мен. Тя вдигна поглед към неголямата, но живена групичка журналисти, които се бяха скупчили отвъд оградата на гробището. Дали са успели да задържат всички? Попита някой зад нея. Тя се извърна. Беше майката на Джони Симънс, с която едва успяха да разменят няколко думи преди погребалната церемония. Лицето й кратко безкрито от плътен черен вуал. Кели знаеше за кого говори. О, да! Онези, които са измъчвали Джони в лабораторията в Дълси, са загинали, когато стражат от Великденския остров разруши. Останалите членове на Меджик бяха предадени на правосъдието. Госпожа Симънс втренчи поглед в ковчега. Вършили са ужасни неща с него, нали? Инак не би посегнал на живота си. Знае със сигурност, че не бе склонен към самоубийство.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 Но дали тази истина е добра? Какво ще излезе накрая от всички тези машинарии, оставени от извънземните? Няма ли да ни навредят? Кели хвърли прощален поглед на ковчега. Дано е за добро, прошепна тя. Инак наистина няма да си струва. Две, Центърът за наблюдение на открития космос, ЦНОК, номер 10B, една от многобройните радиопрослушващи инсталации, разположени от американските власти,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 Сега операторите в ЦНОК и другите наблюдателни постове следяха компютърните монитори с месица от надежда и боязан. Надежда да засекат отговор на съобщението и страхото нова, което би могло да се съдържа в него. Джейн Комптън работеше в ЦНОК повече от 12 години. За предхората, както и за партньора и кратко, Джеймс Берилън, работата и кратко бе в източния Държавен университет на Аризона. В действителност тя се водеше на щат в университета и същевременно изпълняваше поръчка на Агенцията за национална сигурност, за която ЦНОК бе резервна наблюдателна станция, в случай, че бъде възпрепятствана нормалната работа на сателитните чинии в авиобазата на ЛИС. При инцидент от подобен характер задачата е и кратко бе, с помощта на инсталацията в ЦНОК, да изтегля строго секретна информация от мрежата на шпионските спътници, разгърната надземната повърхност от американските власти. Огромното количество информация, която събираха, и ограничените им възможности за съхраняването и кратко налагаха тя да бъде прехвърляна периодично до разузнавателните центрове. Макар изпълняваща само резервна функция, за комптъм бе поважен солидният чек, депозиран директно и дискретно в банковата и кратко сметка от правителството на САЩ. Освен това разполагаше със се секретен интернет-адрес и код, който трябваше да използва, ако някога в ЦНОк бъдат засечени сигнали от извънземен източник. Знаеше само, че организацията от другата страна се нарича Стар, а от агенцията и кратко бяха дали изрични разпореждания да следва стриктни инструкциите, които ще и кратко бъдат изпратени. Нямаше ни най-малка представа какво може да е пълното наименование на Стар, а след кратки инструктаж на представителя на тази организация, получен в нелис. Преди 4 години. Изгуби желание да проявява излишно любопитство. Помнаше добре мрачния тон на инструктора, който с вледеняващ глас изреждаше подробно действията, които би трябвало да предприеме, ако някога се натъкне на сведения за съществуване на извънземен живот. Беше висок мъж, с русолява, почти побеляла коса и лице, което сякаш бе изделано от мрамор. Покания на разговор в един постещ хангар на авиобазата... А пред вратите се навъртаха въоръжени до забичасово и с непознати черни униформи. Присъствието им внесе допълнителен акцент в недотъм възтуржените и кратко представи за тази могъща и тайнствена организация. Няколко дни след съобщението от Великденските острови я потърсиха от стар и същият мрачен тип и кратко предаде нови инструкции. Не вярваше, че ще и кратко се наложи някога да ги изпълнява, както тези, така и предишните. Поне до 8 часа, без 8 минути тази вечер. Тък му проследяваше как сателитните чинии променят позицията си, съобразно стандартната вечерна процедура, когато ненадейно се задейства главната аларма, стаята отекна пронизителният звук на сирената и по стените затрептяха червеникавите от блесъци от премигващите лампи. Стреснат от ненадейната суматоха, берилън изпусна котията с кола и тъмнокахявата течност се плисна по пода.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 Комптън погледне индикаторите под екрана. оле че силен сигнал. Сякаш идва от съседната стая, тя погледна партньора си. Жив ли си още? Опитвам се да го уловя с проклетите чинии, рече задъхано той. Но лъчът е толкова плътен, че непрестанно го изпускам. Как можеш да подаваш радиоемисия в тесен лъч? Зачуди се Комптън.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 Засекухме радиоемисия на 236 градуса. Помисли малко, проклинайки ограниченото си време и бързо добави «Анаси Стар, тук ЦНОК». Емисията не е фонов шум. Тък му се облегна назад, когато на екрана се появи отговорът «ЦНОК, тук Анас». Приемаме. ЦНОК, тук Стар. Източник и направление на емисията. Записвате ли съобщението? Комптън поклати глава, подразнена от въпросите на Стар. Тук цнок. В момента уточняваме източника и направлението. Записваме цялата информация. Сигналът е със значителна сила и същевременно е концентриран. Успя ли да го засечеш? Викна Тя на Берилън. Уха, отвърна щастливо вторият оператор. Ей, сега ще ти пратя данните.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 Какво става с предаваната информация? Комптън погледна към стенния екран. Тук Цнок. Започвам прехвърляне на записите и компютърната информация, веднага щом източникът проустанови емисията. Все още приемаме. Тук Анс. Има ли опасност от изтичане на информация? Комптън погледна към Берилан. Найкратко обръщаше внимание. Бе съсредоточен в работата си. Комптън плъзна ръка под бюрото, напипа превключвателя, който и кратко бяха дали от АНСа, и го задейства. Сега вече контролният център бе откъснат от външния свят, с изключение на линията, която тя използваше. Тук, Цнок. Взех необходимите мерки. Разбрано, Цнок. Говори Анас. Пренасочваме ресурси във ваша посока. За да осигурим безопасността ви. Не мога да засека направлението, оплака се Берилън. Някъде не го е, но къде точно? Не е никак близо. Великденските острови произнесе развълнувано Кумптън и се сепна. Божичко! Възкликна Берилън. Та това е отговорът на стража. Да, сега вече виждам връзката, заговори Кумптън, но бе прекъснато от съобщение от Стар. Цнок, тук Стар. Проверете отново координатите на източника. Липсват данни за наличие на звездна система в близост до емисионното трасе. Берилън вече надничаше през рамото и кратко. Това е, защото пристига от космически кораб, задници, промърмори той. Ето защо е толкова силен. Баздържа,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 Агенцията за национална сигурност. Мислех, че работим за университета. Не точно сега, възрази спокойно Комптън. Провери си сметките, нареди тя. Бери лън и сумтя нещо, но все пак седна на компютъра и прегледа отново данните. Всичко е точно, обяви накрая. Не знае кой е източникът, но посоката е същата. Той изчисти екрана и заради схематично изображение на Слънчевата система. Залагам цялата си заплата, че траекторията на кораба пресича нашата Слънчева система. Трябва незабавно да се свържем с университета. Професор Клинч ще, не можем да се свързваме с никого, прекъсна го Комптън. Говореше по памет, повтаряйки онова, което и кратко бе внушил мрачният агент. В момента тази информация, както и инсталацията,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 Викна Берилън. Продала си си задника на правителството. Той се изправи и сграбчи съкото си. Излизам да се обадя от някой уличен телефон. Заради такива като теб ще си направим някой нов меджик. На твое място не бих вършила глупости, посъветва го тя си с изненадващо спокоен тон. И защо? Попита Берилън, докато се надвесваше заплашително над нея.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 Изтегли при себе си картата на Слънчевата система, погледне я за миг и набрая няколко команди. Зелена електронна линия изгря над точката, обозначаваща Земята, разшири диаметъра си и се пресече с друга, червена точка. Подяволите промърмори Кумптън и погледна към колегата си. Освен, че ми дължи живота си, прибави към него и заплатата. Съобщението не идва от космически кораб. Източникът му е на Марс.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 защото най сет не разполагаме с недвусмислено доказателство, че човечеството не е само във Вселената. Разочаровващо, защото вече не можем да черпим от неизмеримите информационни запаси на този компютър. Подобно на хакери, които се промъкват забранени за обикновения потребител места, ние можем да четем имената на файловете, но не разполагаме с необходимия код, за да ги отворим и да се запознаем с тайните, които се крият вътре.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 както и сведенията за това, откъде точно са пристигнали тайнствените същества, наричащи себе си аирлианци. Все пак разполагаме с известни сведения за онези събития от преди 5000 години, когато Аспасия, предводителят на пришълците, взел трудното решение да изличи всички следи от присъствието на неговите сънародници на земята, за да съхрани само и единствено за бъдещето на човечеството, както и да запази от аирлианските смъртни врагове, наречени Кортади. Ала след като обявил решението си, Аспасия бил принуден да се сражава с бунтовници сред собствените си хора, които не пожелали да следват примера му. В хода на последвалата битка бил разрушен цял един континент, познат от митовете като Атлантида, където тогава била разположена главната база на ирлианците. Но тът тези неуспорими факти има още много въпроси, чакащи своя отговор. Какво се случило Аспасия и другите пришълци?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 което би могло да пристигна от открития космос по покана на стража. В медиите определяха тази група като изолационисти, но тъкмо те подклаждаха развихрещата си истерия на всеобща параноя. Сега, когато целият проект беше под непосредственото ръководство на Комитета за изучаване следите от пребиваване на пришълци или съкратено киспъп, последният бе подложен на постоянни атаки. Майната им, помисли си Кели. Най-вероятно съобщението е без адресат, имайки предвид, че вече 5000 години никой не се бе заинтересувал от съдбата на ирлянската колония. Нища чуднородната планета на ирлянците отдавна да унищожена от кортадите, а сетнете също да са се запиляли из космоса. Както следваше да се очаква, движението на изолационистите имаше своята опозиция в лицето на прогресивистите,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 Той бе насочил Кели и приятелите и кратко към Великдънските острови, малко преди тук да се появят изпратените от Меджик военни кораби. Нейбингър беше едър, висок мъж, с черна брада и очила с телени рамки. Работеше в Беруклинския музей, където завеждаше секцията по археология. На Кели и кратко беше приятно да разговаря с него и често се възхищаваше на невероятната му еродиция.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 Защото само до преди две седмици трябваше да чака на опашка, за да и кратко публикуват някоя статия. Но кариерата и е кратко пое стрънглаво нагоре от момента, когато се разбра, че е участвала в групата, разкрила тайните на Зона 51 и първа бе пристигнала на Великденски остров, за да се срещне със стража. Е, сега, продължи тя с лукава усмивка, след като така и така си при мен, ще ми позволиш ли едно интервю?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 Великденският остров, известен още като Рапа Нуи, без съмнение бе най-изолираното място на планетата. Тъкмо по тази причина, според преводите на Нейбингър на руническите надписи информацията, предадена от стража, Аспасия Спасия го бе избрал за скривалище на стража компютър. Непосредствено под дъното на вулканичното езеро, разположено в кратера на Ранокао, един от двата големи вулкана на острова, а ирлианците бяха изкопали подземна галерия,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 Нейбингър вдигна рамене. Може пък да съм имал късмет и компютърът да е бил настроен за контакт с първото живо същество, но само докато се ориентира в обстановката. Изключил ме веднага, що ме осъзнал, че не съм аирлянец. Но преди това все пак наредина «Истребителите в уда унищожат биолабораторията на Меджик в Дълси» отбеляза замислено Кели.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 Готов съм да се обзалужа, че дават мило и драго за онзи лъч, дето разруши лабораторията при Дълси. Виж, това не го знаех, подметна Кели. Имаш ли представа дали Киспа са в течение на опитите на флотата? В началото смятах, че действат заедно. Оказа се обаче, че представителят на Киспа на острова не знае нищо по въпроса. Или по-важни клечки от комитета са дали съгласие?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 Стражът не те е взел под свой контрол, нали? Усмихваше се, но лицето й кратко бе напрегнато. Иде е така, щях ли да зная. Генерал Голик и останалите членове на Меджик до последния момент са били уверени, че действат за благото на обществото. Все пак се подложих на изследвания с Кенър, според които всичко е наред с мозъка ми. Та казваш, че и други разполагат си извънземни артефакти.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 Кортедите и всичко станало. Нейбингър шляпна една снимка на масичката между тях и я затисна с чашата за кафе. Това е подводна снимка от Биемини, където някога се издигала Атлантида или Айрлянският наблюдателен пост, ако решим да използваме терминологията, възприета от комитета. Заинтригуваме, понеже от това място нацистите са се здобили с информация за бомбата в голямата пирамида. Руническият надпис е бил преднамерено заличен.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 Извънземно оръжие обяви театрално Костанов. Настъпи напрегнато мълчание. Въпросът с извънземните оръжия бе повдиган неведнъж от комитета. След като стана ясно, че атомната бомба е била разработена с помощта на подобно устройство, открито в подемията на голямата пирамида, всички се питаха какви други разрушителни оръжия биха могли да притежават при и къде ли може да са скрити. Разрушаването на биолабораторията в Дълси от изтребител Фу, снабден с мощно лъчево устройство, показваше, че ирлянците са разполагали с оръжия, върху които на едно земно правителство би желало да сложи ръка. Оръжия, които ООН трябваше да задържи под контрол, преди да са попаднали улица с недотам чисти намерения.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 Жената се надигна и кимна на аудиторията. Кодовото ми име е Зандра, представи се тя. Аз съм от Сру. Тя включи дистанционното и на екрана се появи сателитна снимка. северо Африка, ориентира ги Зандра и увеличи мащаба. юго Етиопия, близо до границата с Кения и Судан. Крайно негостоприемен район. Слабо заселен, почти неизследван.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 Говори се, че отидването на Мандела на власт този бизнес процъфтявал добре. Зандра включи лазерния показалец. Това тук е летишната площадка на лагера. Тази сграда, тя освети една триетажна постройка, вероятно е хангар, в който държат Аирлянския съд. Това са казармите за немниците. На това, това, това и това място са разположени установки за изстрелване на противосамолетни ракети. Разполагат също и с машини. Зандра се усмихна мрачно на аудиторията. Всичко това е доста повече от мерките за сигурност при охраната на обикновен минюрски лагер. Добре де, какво им е пречело до сега да прехвърлят това, което са намерили в Южна Африка? Попита Дънкан. Не знаем, призна Зандра. Може би не са в състояние да го преместят.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 Дявол да го вземе, избухна майорът от британските части. А какво мисли етиопското правителство? Какво да мисли? Отвърна с въпрос Зандра и отговорът бе повече от ясен. Дънкъм погледна към англичанина. И тъй, полковник спирсън, какъв е планът? Спирсън се надигна и отида при стената с картите. Първо, нека майоро Калахан ни каже кога можем да вдигнем машините.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 Какви са инструкциите за действие? Обърна се с Пиърсън към Дънкън. Ако срещнете... Съпротива, използвайте цялата налична сила за нейното потушаване, отвърна безстрастно тя. Дадохме им възможност да си сътрудничат с нас, но те отказаха. Съветът за безопасност на он смята, че това е точно една от ситуациите, в които трябва да проявим решителност, ако не искаме образци на ирлянско оръжие да попаднат на неподходящо място. Разбрано, кимна като дисциплиниран воин спирсън. Е, време е да се приготвяме. Търк стана и последва полковника. Майк. Спря го Лиза Дънкан. Да. Той я погледна очудено. За първи път се обръщаше към него с малко име. Пази се.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 Към него се доближи неясна фигура. Ти ли си търкот? Да. Аз Ридли. Командир на парашютния десант. 21 първи, САС. Казаха ми, че идва с нас. Специални въздушни десантни части. Бъ, Вярно е. Сигурно знаеш какво правиш. Скачаш последен и ако вземеш да ни се пречкаш, ще ти тегля куршума, пък после нека ми е мъчно. Разбрано. Разбрано. Търкот промърмори Ридли. Мирише на нещо френско. Аз съм канок, произнесе търкот. Бяха спрели пред входния отсек на един товарен съ. Ридли му подаде парашута. Лично съм го сгъвал. Какво?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 Шумът от двигателите рязко се усили и металният подзатрептя. Търкот усети движението, след минутка сякаш увиснаха в безтъгловност и после започнаха да набират височина, следвани от отято хеликоптери. Десет минути. Обяви командират на отряда фларингофона и гласът му отекна дръзгаво в слушалките на останалите. Търкот прегледа отново снаряжението си. Беше единственият сединичен парашут. Всички останали бяха разпределени на двойки, по двама на парашут, привързани с общи ремъци. Търкот виждаше за първи път подобна система да се си използва за военни цели. Обикновено парашутите с двойни ремъци се прилагаха при обучение на новаците. Шест минути, прошептя гласът на командира. Сложете си кислородните маски и включете навигационните лампички. Търкот отвори крана на малката бутилка, прикачена към гърдите му.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 По който се управляваше парашутът му. Имаше и малък резервен, но поне за сега не изглеждаше, че ще потрябва. Трябваше само да лети след другите, както го посъветва Ридли да не им се мутая с краката. Почувства студ за първи път, откакто бе напуснал Великденския остров. На 90 0 метра височина, въздухът, безсилно разредени температурите бяха смразяващо ниски. Отново погледна надолу и се увери. Че вижда добре навигационните лампички на останалите парашутисти. Провери висотомера 7000 метра. На 50 км зад тях първата вълна от атакуващи летателни апарати вече се носеше към целта. Четири Ах, известни като Птички, оформяха авангарда. Ах са едни от най-бързите хеликоптери света, при това с максимално обешумени двигатели.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 Апачи. Освен три 0 милиметровите картечници, монтирани на носа, страничните им ракетоносители бяха заредени до последното гнездос. Ракети Hellfire. Апачите бяха следвани от група хеликоптери Black Hawk, на един от които се намираше и полковник Спиерсън. Те пренасяха основната пехотна сила от 96 десантчици. Ударната скадрила от «Вашингтон» се намираше надалеч по-голяма височина. Тя включваше няколко «Ф» – дива катерица, предназначени за потушаване зенитната съпротива на противника, и «Ф» – томкец, съоръжени с лазерно-насочвани бомби. Над всичко това кръжеше самолетът от типа Алакс, координиращ движението на цялата тази въздушна флотилия. Настанена непосредствено до полковник Спиърсън,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 Краката му опреха в равната повърхност и той веднага се освободи от ремъците, преди още куполът да се свил напълно. Извъркя се и се огледа, стиснал готовия за стрелба мепе. Зърна няколко тела, труповете на застрелените часови. Говори Ридли. Отрядът се приземи без съпротива, докладва командират на парашутната група по радиото. Въздушната поддръжка пристига, чу съгласът на полковник Спиърсън. Ф. Дива Катерица е единственият вариант на някога прочутия Ф. Фантом. се още на въоръжение във въз на САЩ възлагаше му с една строго определена задача да унищожава противниковите радарни и противовъздушни системи. По заповед на Спиърсен 2, Катерици приближиха от източна посока с максимално висока скорост. Лагерният радар ги засече и прехвана още щом навлязоха в обсега му, което беше и целта им.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 Нощта се узари от ярки блесъци, а парашутистите вече скачаха през четирите отвора в покрива. Търкот спря за миг и се ослуша. Откъм най-далечния отвор долетя безредна автоматична стрелба. Затича се натам. Дубката имаше неравни краища, със стърчащи и скривени арматурни железа. Той надник надолу. Четиримата парашутисти бяха проснати неподвижно на пода. Търкот извади една заслепяваща граната от паласката, пусна я през отвора, преброи до три, чугърма я последва, откривайки огън още преди да се ударил в земята. Приземи се върху тялото на един от парашутистите и се претъркули надясно. Кастрасиращ откос проряза стената над него. Търкот отвърна със стрелба на сляпо, в посоката откъдето бе долетял откусът.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 Не беше бомба, бюрото бе твърде слаба преграда за нея. Отдолу го посрещнаха с нов дъжд от расиращи куршуми. Тялото му се блъсна в стената и в мига, когато падаше долу, ударникът на автомата штракна на празно. Патроните бяха свършили. Търкот захвърли ненужния автомат, извади пистолета и се огледа. Спасиха го очилата чилата за нощно виждане, другият още се подаваше когато търкот натисна спусъка и го простреля в гърдите. Едва сега си справи и се заслуша в репликите в шлемофона, които си разменяха останалите парашутисти. Все още никой не беше открил айрлянския кораб. Търкот докладва за местоположението. Си ситуацията, сетне доближи единствената врата и я отвори. Далечният край на дългия коридор бе ярко озарен от прожектора на кръжащия отвън Ах.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 Птичките се носеха из райони на лагера, търсейки противникови цели. Той се извърна към Дънкан. Сега вече ще се реши всичко или нищо. Започвайте! Спирсън си пое въздух и даде заповед за начало на основната атака. Търкот изрита вратата при разклонението на коридора, стиснал през заредения автомат с лявата си ръка. Видя двама стрелци, облечени с камуфлажни униформи.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 че един от хеликоптерите изчезнал от екраните и чувиковете на сваления пилот преди връзката да бъде прекъсната. Той нареди на пилотите от Ф да маркират с лазерен показалец подвижните мишени, за да бъдат засечени от самонасочващите се бомбини истребителите. Лиза Дънкън седеше неподвижно, загледана в огасналата зелена точка на екрана. Знаеше какво означава това двама мъртви пилоти.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 Една от ептичките бе поразена от картечен огън и опита аварийно кацане. В мига, когато корпусът и кратко се удари в земята, екипажът и кратко, се от четирима души, изкочи навън и бе въвлечен в наземната престрелка. Пилотите от останалите хеликоптери продължаваха стрелбата, за да попречат на нови контролдари с преносими противосамолетни ракети. Огромният разход на муниции заплашваше скоро да ги остави без никакви резерви. Приближи се ятуфа и свръхточните им бомби, следващи невидимите лазерни показалци, нанесоха ужасяващи поражения. Ефектът бе потрясаващ. Една минута. Обяви пилотът. Полковник Спиърсън включи микрофона. Свалете ни с първата вълна. Нареди той. Пилотът погледна през рамо към Дънкън и тя кимна. Белекхолк се наклони надолу. Право към експлозиите, които озаряваха долината. Малко след това хеликоптерът докосна земята и дънкан скочи от рампата, следвайки спирсън. Почти веднага машината се вдигна право нагоре. Как са хората вътре? Извика тя. Спирсън притискаше с ръка слушалките, за да изолира рева на двигателите. Слизат в мазето. Понесли са малки загуби но сградата е прочистена. Търкот и ридли огледаха стоманената врата. Командирът се обърна и махна с ръка на един от сапьорите. Хайде, момче, разкарай това нещо от пътя ми. Сапьорът смъкна тежката раница от гърба си и извади отвътре черен, коносообразен предмет, дълъг около метър. Прилепи основата му към долния край на металната врата и се заеда развива детониращия шнур. Всички да се скрият. са сапьорът и парашутистите не чакаха втора подкана. Битката на повърхността почти бе приключила, разпокъсаните отряди на наемниците бяха обградени и войниците един по един се предаваха. Хората на Спиърсън ги проверяваха, търсейки учените, които бяха работили в района. Междувременно Спиърсън, прослушваше частотата на парашутистите в сградата и вече знаеше, че се готвят да взривят стоманената врата.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 Търкот смъка, овладя нетърпението си. Не беше екипиран да сред първите. В този момент се появиха Спиърсън и Дънкън. Това трябва да е, рече им той. де хората ми да огледат вътре, отвърна Спиърсън. Аха, кимна неохотно Дънкън и се обърна към Търкот. Добре ли си? Май вече съм прекалено стар за подобни игри. Оплака се той и забеляза, че Спиърсън се. Охили. Минутите се нижеха бавно. Най-сетне, след около половин час чакане, отвътре се показа покритият с прах майор Ридли. Той смъкна газовата си маска и избърса очи. Открихте ли някои от учените? Попита го Дънкан. Ридли изглеждаше леко объркан. Учени ли? Там всички са мъртви. Дойдин. Как?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 Нищо чудно да са живели вътре с години. Видяхме много тунели, пълни с припаси. Жилищни помещения. Столова. Ей, такива работи, а открихте ли айрлянския артефакт? Попита търкот. Артефакт ли? Повтори ридли се разсмя, а в вгласно се долови маниякална нотка. О, да, сър, долу е пълно с артефакти. Той се плесна в една кресло. Но най-добре е сами да ги разгледате. Спиърсън ги поведе в тунела. Беше дълъг, с бетонни стени и на стотина метра понавътре правеше остър завой. Ридли се оказа прав за запасите. Имаше множество странични тунели, натъпкани с екипировка и припаси. Някои от тунелите бяха предназначени за обитаване и хранене.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 Гумирана пътека, а успоредно на нея бе прокаран теснолинен железен път. Майко Мила! прошепна удивено Спирсън. Вижте, дънкам посочи надясно. От пода право нагоре се издигаше черна каменна колона, като пръст, сочещ в опушения таван. Беше висока около 3 метра и широка половин, а по гладката и кратко полирана повърхност се виждаха рунически надписи. Дано там не пише, преминаването забранено, промърмори търкот. Един сержант от САС стоеше пред миниатюрното локомотивче прикачен към него открит пасажерски вагон. Той отдаде чест на спирсън. Сър, вече слизахме долу с капитана, сержантът посочи с пръст през рамо към центъра на залата, на където водеха релсите и редица от ярки наонови светлини. Оставих на пост едно отделение. Сержантът преглътна смутено. За първи път виждам такова нещо, сър. Е, тогава да отидем и ние да го видим, предложи спирсън и се качива вагончето. Търкот и Дънкан го последваха, а сержантът седна в локомотивчето и премести ръчката напред. Влакчето се разтърси и пое бавно надолу. Наслед дълго стените от всички страни се изгубиха от погледа им и мракът се разсеяваше само от бледата светлина на неоновите лампи.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 Че започва да му става топло, а по челото му неусетно бяха избили капчици пот. Той погледна надолу и забеляза, че подът на пещерата е идеално гладък. Беше надниквал във втори хангар на зона 51, където се намираше корабът майка, но тази пещера изглеждаше като по малкото братче на тази. Не можеше да си представи, що за техника е била необходима за да се изкопае подземна галерия с подобни чудовищни размери. И. Какво ли е предназначението и кратко? Зачуди се той. Точно отпред имаше голяма цепнатина, разделяща пода на пещерата, и отвътре бликаше червеното сияние. Търкот зърна няколко подребни светлинки, прожекторите на десанчиците, които ги очакваха в другия край на линията. Виждаше се и далечният край на цепнатината, на 560 метра по-нататък, но не и онова, което изпълваше защото платформата бе разположена на стотина метра от ръба и кратко. Сър Кимна един от войниците на полковник Спирсън и подаде ръка на Дънкън. Продължиха пешком към ръба на цепнатината и спряха там, където гладкият каменен подрязко извиваше надолу. Дънкън възкликна оплашено, а търкот почувства, че сърцето му замира, когато надникна от ръба. Цепнатината нямаше дъно или поне не можеха да го видят а вътрешността и кратко бе изпълнена с червено зарево, което сякаш извираше право от земните недра. Търкото са ти, че в лицето го лъхва жега, примесена с остър мирис на химически изпарения. Как мислите, каква е дълбочината? Попита спирсън. В момента сме поне на 12 км под морското равнище, Прецени дънкан. Ако червеното сияние е породено от разцепление в повърхността е Повърхност на Емохоровичич, границата между земната кора и мантията на Земята, описана през 1909 година от югославския се измолог Аймоховичич. БПР. В кое? Прекъсна е спирсън. Линията между кората и мантията на планетата. В такъв случай магмата е само на 30-на километра под нас, и тя е причината за горещината. Исусе, промърмури оплашено търкот. Вижте там, извика полковник с и те смъка откъснаха очи от невероятната гледка на пламтящите вътрешности на земята. Вдясно, на около 200 метра, се виждаха три извити стълба, които пресичаха бездната и опираха в отсрещния край. Точно средата, окачена на дебели кабели, се поклъщаше голяма, озарена в ярко-червено, многофасетъчна сфера с диаметър около 5 метра. Тръгнаха по края на цепнатината докато се изравниха със стълбовете, на които бе закачена сферата. Основата на всеки от тях се забиваше на няколко стъпки под ръба. Търкоти друг път бе виждал черния метал, от който бяха направени стълбовете. Това е аирлянско изделие, промърмори той. Същият материал, от... Който е изработен и корабът майка. Казват, че бил невероятно здрав. Но какво е онова там, дявол го взел. Спирсън посочи рубинената сфера. Трудно беше да се определи дали цветът и кратко бе такъв, или само отразяваше заревото. Дънка не отговори. Спря малко по-нататък, където се издигаха няколко статива с напълно земен происход. Очевидно са били използвани от учените от Тералел по време изследванията. Но сред тях имаше и една конзола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 Това, рече замислено Дънкан, случайки таблото, най-вероятно управлява онова, тя посочи рубинената сфера. А цепнатината каква роля играе? Попита Спирсън. Не съм съвсем сигурна, отвърна замислено Дънкан, втренчила поглед в разлома, но имам чувството, че е нейно дело. Тя долепи длани и бавно раздалечи ръцете си. Сферата е пробила цепнатината.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 че южноафриканците са го знаели. В края на краищата разполагали са 16 години преднина. Нищо чудно, че ги е изплашила. И какво според теб е сферата? Попита търкот. Дънка нотка откъсваше поглед от рубиненото кълбо, увиснало над кипящия ад. Машината на страшния съд нагласена да разруши планетата. Пет Командният център на Комитета за изучаване следите от пребиваване на пришълци, или съкратено Киспа, на Великденския остров се разполагаше в четири свързани помежду си фургона, докарани от материка с помощта на товарен самолет. Два от фургоните бяха запазили първоначалното си предназначение да поддържат постоянна връзка между Киспа на Великденския остров и централата в Нью-Йорк.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 Някакви новини, господа? Заговори пръв Стърлинг, без намек за усмивка по набръчканото му лице. Не, сър, призна Гънфилд. Стражът продължава да мълчи и някакви признаци да е изпращал или получавал информация? Никакви, сър. Трябваше да се отварят очите. Защото ние получихме отговор. Нейбингър се наведе напред.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 Според някои египтолози думата, Кайро означава Марс. Странно съвпадение, не мислите ли? Имате ли представа откъде точно на Марс е било изпратено съобщението? Сейдонийският регион в северната полусфера. Предполагам, знаете какво е било заснето в Сейдонийския регион на Марс? Защо вие не ни кажете? Озъби се стърлинг. Добре. В началото изглеждало като изпъкнало очертание на лице върху повърхността на планетата. Открито е през 1976 от учени в НАСА, които са оглеждали изображенията, изпратени от сондата, Викинг. Нейбингър спря да си събере мислите, но никой не го прекъсваше. През 1979 на Кулцина Компютърни инженери от Центъра за космически полети Гударт разглеждали отново дигиталната плака с лицето, после разширили зоната на изследване, като оголемили изображението в непосредствения район около него. И открили нещо, което наподобявало пирамида. Ако наистина има, височината и кратко ще е 300 метра, а дължините на всяка от основите и кратко по 3 километра. В сравнение с нея, голямата пирамида в Гиза би била истинско джудже. Откъде знаете всичко това? Попита на Васено Стърлинг. Дали задето му бяха отнели възможността да блесне спознанията си, или от опасения, че Нейбингър е информация, получена от стража? Имам близък приятел в най-уникалния клон на археоастрономията – изучаването на археологически обекти в космоса. Излишно да обяснявам защо този човек се чувстваше до някъде пренебрегнат от колегите си, хората не си склонни да вярват, че възможно да бъдат изследвани археологически обекти в космоса.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 което отначало в НАСА са помислили за случайно съчетание от сенки, в действителност е с извънземен происход, най-вероятно аирлиански. Дали това не е аирлианска колония? Напълно възможно, съгласи се Стърлинг. И ако на Марс е съществувал друг ирлиански? Пост, този факт може да обясни много неща, отхвърлени до сега като случайни съвпадения. Като например това,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 ако преди това не му се изчерпят енергоисточниците. Сега в НАСА има нова идея, родена по-скоро от няколко ентусиазирани глави. Решили са да използват последните резерви от гориво на Викинг II, за да променят орбитата му така, че от нея да може да се наблюдава Сейдония. Въпросът е какво ще видят там. Докато бяхте в контакт с стража, той не ви ли предаде някаква информация за възможен аирлянски пост на Марс?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 когато го предоставим на медиите, отвърна Стърлинг. Но искам да сте в готовност. Трябва да знаем дали между стража и Сейдония съществува постоянна връзка. Имаме подозрения, че там е изоставен още един компютър от Айрлянците и ако се умеем да предизвикаме диалог между двете машини, ще получим неоценим информация. Помислете само за скритите възможности. Напомням ви,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 Една от светещите точки се носеше право на изток, към бреговете на Южна Америка. Втората летеше на запад, пресичайки Косотихия океан, А. Третата държеше курс на северо към Централна Америка. Крейг въведе координатите на трите обекта в компютъра и включи програмата за проследяване на курса. Помисли малко, написа кода на Нюйоркския център на КИСПът, Пентагона, ЦРУ и Агенцията за национална сигурност и предаде първоначалната информация за засичането на изтребителите ФУ. После се огледа и след като се увери, че никой не го наблюдава, изписа тайния код на СТАР и им изпрати подробни сведения. Едва тогава въздъхна облегчено, изчисти екрана и се обърна. Един от двата ФУ беше достигнал бреговете на Южна Америка и летеше над територията на Чили, но скоро смени курса и пое на север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 Проклет да съм, ако знам, отвърна Крейк. Шест. къмъкът се удари в тухлената стена, тупна в меката почва в основата и кратко и се изтърколи. Чело се наведе да вземе друг, но гърбата заболя и тя въздъхна бесилно. Подобни опити не бяха по силите на една немощна, 78 годишна старица. Никога не успявам, промърмориче, докато обръщаше гръб на великата китайска стена. Какво не успяваш? Госпожо учителко, яки, асистентът ти кратко. Беше млад, току-що завършил университета и че не се съмняваше, че бе склонил да работи при нея по-скоро, за да избегне репресиите в Пекин, отколкото поради някакво вътрешно убеждение. Добре поне, че изпитваше уважение към нея, дали заради възрастта и кратко, или задето дето все още смятаха за най-големия специалист по археология в Пекинския. Университет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 Съдбата не е благосклонна към мен от самото начало, въздъхна уморено старата жена. Не виждам защо тъкмо му сега вятърът трябва да сменя посоката си. Тя докоцука до разнебитения американски джип, който и кратко бяха отделили преди незнайно колко години. Стар руски камион, останал от времето на Корейската война, бе паркиран зад джипа, а в карусерията му седяха другите петима студенти от групата и кратко и цялото им снаряжение.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 Ако сънародниците народниците и кратко наистина искаха да възвърнат някогашния блясък на поднебесното царство, най-добрият път бе да си вземат по око от начина, по който на властолюбиви и недалновидни хора е било позволявано да държат в ръце управлението, на страната в продължение на няколко десетилетия. Челобе отдала целия си живот на своята родина и мечтайше поне в последните си дни да я види просперираща, каквато е била в онези древни времена.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 Помалко от 10 0 видяха с очите си крайната цел приянам през декември 1935, след близо от 10 0 километра безпирен марш. Подобно епично участие би трябвало да и кратко осигури светло бъдеще, когато най-сет на комунистите дойдоха на власт, ала по прищевка на властниците и на съдбата тя отдавна бе изпаднала в немилост, независимо от смените повърховете. Оставиха я да следва археология и после да се занимава с наука но така и не извадиха името и кратко от черния списък. Джипът пропадна в една дупка и тя почувства остра болка гръбнака, която отекна чак в тила и кратко, ки се обърна и понече да и кратко се извини, но тя му махна суморено усмивка. Млади глупаци! Какво знаят те за истинското страдание? Малобройният конвой се придвижваше на запад, отдалечавайки се от околностите на сеян. Градът, Превърнал се в първата имперска столица на Китай, бе разположен в източния край на Копринения път, който се е простирал от Западен Китай, през Централна Азия до Близкия изток и още по-нататък, Рим. Челу и асистентите и кратко бяха пристигнали в Сиян преди три дни, но загубиха един от тях в разправии с местните власти. Оказа се, че обстановката тук, на няколко хиляди километра от Пекин, също неспокойна, съществуваха опасения от нови студентски вълнения,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 Била столица на империята, но време на династиите Хан и Тан. Бърет. Тя. Бръкна в захабения пътнически сак и извади отвътре малка кожена турбичка. Обърна я и сипа съдържанието върху полата си. След това разгледа четирите кокалени плочки, с полуистрити надписи върху тях. Плочките бяха триъгълни, приплеснати. Вероятно изработени от бедрената кост на някое дребно животно. Какви са тези? Попитаки. Какво ли ги учат сега в университета? Разбира се, ки следваше геология, археологията му бе само втора специалност. Ай сега главите им бяха пълни с други неща, инак няма щеше да се стигне до кръвопролитията на площад Тянанман. Това са уракулски кости, обясни търпеливо тя. Ки вдигна очудено вежди, сякаш подкамваше да продължи с лекцията. Този поне е съхранил любопитството си, помисли си тя. В древни времена шаманите се ги използвали, за да общуват с предците. Тя поглади една от плочките с бръчканите си пръсти. В началото е бил градът, а словото промърморило. Моля. Попита вежливо ки. Чело вдигна очи.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 Може би са някакви рисунки, госпожо учителко, речеки. Не, определено е писменост, бе категорична чело. Откъде ги имате? От един стар приятел. Мислите ли, че са ценни? Чело кимна, но не отговори. Отдавна бе привикнала да не вярва никому, а и трябваше да внимава, защото предстоеше да проведе един много важен телефонен разговор. Забранен разговор заради което не пожела да използва подслушваните телефони в Сиян. А свързани ли са с Цянлин? Попитаки. Намерени са близо до гробницата, призна археоложката. Вече навлизаха в малкото градче. Тя се огледа, зърна единствената телефонна жица, която изчезваше през прозореца на близкото магазинче и махна на ки да спре пред него. Влезе вътре и поздрави любезно магазинера. Извади една банкнота и помоли да й кратко разрешат да ползва телефона за особено важен разговор. Парите сигурно далеч надхвърляха. Седмичната печалба на продавача, защото той кратко се усмихна щастливо и кимна към апарата. Челу набра номера на местната централа и поиска нахакан тон международен разговор с Хонкунг. Наложи се да почака няколко минути, заслушана в прещръкванията на телефонните връзки,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 От своя страна ще намеря начин да се свържа с вас. Челу изчака писукащия сигнал на записа и произнесе бавно, почти разбираем английски. Казвам се Челу и завеждам археологически отдел на Пекинския имперски музей. Научих, че можете да разчитате староронически надписи. В колекцията си имам няколко оракулски костни плочки с надписи, които според мен са на този език. Били са открити в имперската гробница на Гао Цун. Закъдето където пътувам в момента. Струва ми се, че гробницата може да е свързана по някакъв начин с ирлианците. Ако искате да му откриете, ще бъда там. Тя положи слушалката, махна на студентите и им посочи камиона. Тръгваме. Седем. То приключи с анализа на информацията, получена преди три дни само за 4 секунди.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 Край. Какво, по дяволите, означава това? Това е само част от съобщението в двоичен код, очевидно предназначено за нас. А спасия. Прочете на глас Търкот, че той отдавна трябва да умрял. Може би компютърът на Марс не го знае. Може би просто реагира на съобщението на стража и пуска предварително направен запис. По-важното е, че предизвикахме обмяна на информация между комютрите. Търкот прелисти следващата страница и втренчи поглед в снимката с лицето от Марс. Следваше подробна информация за Сидонийския регион. Ама че странна история, промърмори той, докато четеше. Да, кой би очаквал? Въздъх на Дънкан. Имам предвид, че на Марс явно има втори страж. Не точно втори.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 Нямам представа какво е искал да каже компютърът, пък и сигурно възможностите му са доста ограничени, след като е чак на Марс. По-добре прочети последната страница от доклада. Търкото бърна накрая. Дявол да го вземе, проклетите чинии летят отново, отбеляза той, докато четеше съобщението за необяснимия полет на трите, изтребители фу. Замик дори погледна към кръглия илюминатор.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 Ето, че си говорят, само дето не разбираме какво точно си казват. Питър Бингър не откъсваше захласнат поглед от изблика информация, който непрестанно засичаха и предаваха прослушвателните. Инсталации, разположени около кратера на угасналия вулкан Рано Као. Сегашното съобщение бе далеч по-продължително от предходното, цели три минути постоянно излъчване на плътно сбита информация.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 Великденският остров имаше дължина около 25 километра. Името си бе получил от един холандски мореплавател, който го открил точно на Великден. От мястото, където стояха, кели виждаше съвсем ясно няколко хоси, каменни погребални платформи, върху които се издигаха 4 или 5 големи мегалита, всеки от тях висок над 9 метра и тежащ поне 20 на тона.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 че островитяните са ги преместили дотук чрез система от търкалящи се дървени трупи, въжета и макари. А дали изобразяват аирлянците? По скоро легендата за Ирлия. Видя ли съобщението от Марс? Речен и бингър, жадуващ да смени темата. Киспът току-що го разпространи по целия свят. А знаеш ли, че преди малко нашият страж му отговори? Да. Но от Кисп не дават никаква допълнителна информация. Но както надушвам, за сега няма нищо интересно. Нищо, признане и бингър. Освен поредният полет на изтребителите. ФО. С доста интересни маршрути. В какъв смисъл? Ами единият е прелетял недалеч от голямата пирамида в Египет, същата, в която бунтовниците са оставили атомната бомба. Вторият прекусил Централна Америка и доближил Джамил Тепек, където пък се намирал компютърът на бунтовниците. С други думи, стражът оглежда някогашните бази на бунтовниците. А третият... Разбрах, че летял над Китай. Виж, това не знаех, признана и бингър. Може там да е скрито нещо, което не ни е известно. Като се върна, ще се поровя в музея за информация. Впрочем, каква е реакцията на външния свят? Напоследък поизгубих връзка с новините. Смесена. От една страна хората са доволни, че ирлианците им обещават мир, от друга пък разочаровани, задето съобщението е било само устарял запис. Не устарял запис произнесе уверено Нейбингър. Кели се завъртя към него. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа...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 Безпокоях се за «Той млъкна», забелязал няколко човека да тичат към палатката. Нещо се случило, прошепна Кели. Двамата си скатериха при голямата палатка, където телевизорът вече беше включен. Имаше пряко предаване на CNN от борда на американски военен кораб. Говорителят докладваше развълнувано, току-що бе получено от централата на Кисп в Нью-Йорк. Пристигнало е второ послание от компютъра на Марс.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 Те са там горе, извика му тя, сочейки небето. Били са там през цялото време. Ето къде са отишли. Девет. Пред вас са статуите на 60 посланици и управници, които са присъствали на погребението на Гао Гаоцун, посочи с ръкачало, докато се клатушкаха бавно по черния път, който водеше към Цянлин. Но защо главите им ги няма, госпожо учителко? Попитайки, загледам в каменните фигури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 Внимателно провери документите и кратко и най-вече писмото от Министерството на културата, в което се казваше, че професор Луи има разрешение да извършва разкопки край гробницата. «Ще влизате ли вътре?» Попита той. Чело поклати глава. Само външни измервания. Офицерът се намръщи недоволно, но писмото бе снабдено със съответните печати и подписи, та нямаше какво повече да възрази.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 Отвърна лофа и плюв праха. Ах, ти, дърти козъл. Отвърна в същия тончело, скочи от колата, изтича и го прегърна. След това погледна през рамото му към завоя на пътя. Готовили сме. Цяла нощ съм копал, оплака село. Фа. Тези тъпаци, военните, спаха като заклани. Освен това има ми приятелчета, на които мога да разчитам. Е, не точно за всичко. Докато говореше, старецът въртеше глава на страна и ки забеляза, че едното му око е съвсем бяло. Ти нямаш приятели, опрекна го чело. Само мошеници, които да се навъртат край теб. Тя му подаде малък пакет, натъпкан с банкноти и фагоскри подризата си. За твоите приятели. Сега вече съм сигурен, че ще си останат такива. Лофа се засмя доволно, разкривайки два реда жълтеникави зъби. Хайде да се махаме бързо от пътя. Имаш ли разрешение за отварянето на вратата? Попита той, докато се качваше чевръсто отзад джипа. Да, Ки отново подкара, а зад тях повташе износения двигател на камиона. Минаха покрай два каменни пиедестала, върху които имаше статуи на озъбени тигри. Отзад се показа неголен площад. С дължина 30 на метри и ширина на половината. Отсрещният му край се врязваше в планината и там бяха поставени две масивни бронзови врати, покрити с надписи. Пред вратите се издигаше голяма купчина черна пръст. Очевидно от нощните разкопки Малофа през последните две седмици, след като чолосе бе свързала с него. Тя знаеше, че не разполага с много време и никак ни кратко се щеше да го загуби в премахването на натрупаната пред вратите пръст. От тук поведе ги лофа. Минаха по край купчините и спряха пред входа. Старецът посочи с пръст едва забележимата пластинка, свързваща двете порти. Древните са ги запечатали с разтопен бронз. Как ще ги отворим? Попита Чалу. Един от студентите извади видеокамера и се заеда заснеме историческото събитие. А това не е мой проблем, охили се старецът.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 Студентите го чуха и спряха оплашени. Спокойно, няма да избухне, докато не поставя капсулата. Откъде го имаш? Попита Челу. В наше време войниците са много разсеяни, рече Лофа. Направо се чудя, как успяват сутрин да се обоят бутушите. Същност, те какво търсят тук? Лофа нагласяваше съсредоточено капсулата. Този път не става въпрос за хилавите студенти от площад Тянамън. Сега проблемът е сериозен. Хората са уморени и искат промени. Той посочи гробницата, която се издигаше над тях. Това е от някогашен Китай, пъпът на цивилизацията. Всички тия слухове за контакти с пришелци и нови открития изглежда всяват смут в душата на обикновения човек. Все пак не разбрах какво конкретно търси тук армията.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 Лофа наниза малката метална капсула на края на шнура. И ще го държат с всички възможни средства. Дори ако се наложи да изтребят до крак населението на провинцията. Колко сериозно е положението. На твое място би си свършил работата колкото се може по-скоро и им да ме няма от тук. Всъщност, ако трябва да съм искрен, би си тръгнал още сега. Невъзможно въздъхна чало.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 Шнурът беше поставен и Лофа пъхна капсулата в малък детонатор. След това погледна към чело. Надявам се, че знаеш какво правиш. Тази гробница не е била отваряна, откакто са я е запечатали имперските стражи. Ако питаш мен, по-добре да си ходим поживо здраво. От кога си станал суеверен? А, не, отвърна с неочаквано сериозен тон Лофа.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 Изрисувани с изображения на мъже и жени в царски одежди. Челобе виждала и друг път подобни рисунки, но сега имаше нещо, което я е накара да забави крачка и да се вгледа внимателно. Така и не можа обаче да разбере какво. Тунелът се разширяваше навътре, слизайки към сърцето на планината. Един от студентите доближи фенерчето си до стената и всички втренчиха изненадани погледи в идеално гладката и кратко каменна повърхност.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 Челу взе фенерчето на един от студентите и ги освети отблизо. Стари руни. Нямаше никакво съмнение. Тя даде знак да заснемат всичко с камерата и тък му понече да продължи надолу по главния тунел, когато само на 20 на метра навътре се показа червеникаво сияние. Стой! Извика тихичко тя на студентите и впери очи в тунела. Остата и кратко беше пресъхнала.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 Кожата беше призрачно бледа, сякаш лицето бе изделано от слонова кост, а ушите бяха толкова големи, че почти докосваха раменете. Ала, именно очите привлякоха вниманието на чело. Бяха яркочервени под червеникавите вежди и елипсовидни като котешките. Фигурата се полюшна с сумрака, достатъчно прозрачна, за да се вижда коридорът зад нея. Сетне вдигна шестопръста ръка и разтвори длан към тях. Дълбок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 след изстрелването си от Земята в началото на 1976 година. За малко повече от 20 години, които бяха изминали от извеждането му, той бе ретранслирал информация от своята подвижна разузнавателна платформа и бе използвал собствените си датчици, за да събира сведения за червената планета. По план връзката с него трябваше да бъде проустановена още преди десетина години, но многобройните и чести дефекти, причинили провали при другите сонди, Изстрелвани към Марс, бяха принудили специалистите от лабораторията за реактивни проучвания към НАСА да измучат и сетните капки енергия от все още функциониращата автоматична орбитална станция. Така дните след предполагаемата продължителност на живота и кратко се бяха превърнали в месеци. Месеците, в години и повече от десетилетия след предварително обявената смърт, станцията не спираше да работи. Едва миналата година, малко след приближаването до Марс на Pathfinder, Автоматична станция «Викинг-2» бе излязла в заслужен отдих. Алайто, че сега отново бе получила радиосигнали, които и кратко нареждаха да се пробуди, тъй като имаше още една задача, която трябваше да изпълни – задача, далеч по-важно от всичко, което бе свършила до сега. Активирана от внезапно бликналия във веригите и кратко електронен поток от сигнали, сложната космическа инсталация се завърке на орбита, оставяйки след себе си краткотрайни.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 Кинсейт бе на работа в лабораторията от началото на 1962, започвайки като младшия авиоинженер. Беше присъствал в контролната зала по време на изстрелването на първата марсианска сонда, Маринар 3, на 4 ноември 1964 година. Беше наблюдавал реакциите на другите учени, когато третият носител на ракетата отказа да се отдели и сондата изгоря в горните слоеве на атмосферата. Маринар 4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 Тази орбитална станция бе изстреляна през ноември 1996 и достигна Марс през септември 1997. Единственият проблем бе, че наблюдател бе сполетян от същата прокоба, от която и другите марсиански мисии. Един от слънчевите колектори така и не успя да се разпъне, предизвиквайки на по-късен етап повреда в пневматичните спирачки и в края на крайщата, на успех при постигането на стабилна орбита около планетата.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 че ще дойде момента да се сетят за «наблюдател» и когато това стане, без съмнение плановете на сондата ще бъдат променени и началството ще пожелая да доближи максимално до Сейдония, дори ако това означава по-късно да загуби. Промяната, естествено, ще трябва да се извърши от Кинсейт и хората му. На «наблюдател» бяха монтирани шест автоматизирани системи, предназначени да наблюдават повърхността на планетата.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 Непознатият не пропускаше нито едно от изстрелванията, ръководени от залата, и Кинсейт не се съмняваше, че и в... Момента отново е заел позиция. Сега, внимавайте всички. Обърна се той към дневната смяна. Искам да си размърдаме малко мозъците. Нещата с Викинг II вече потръгнаха. Сега искам да поработите върху орбитата на наблюдател и да го изведете в максимална близост над Сейдония. Корекциите да започнат до час и да завършат най-късно след седмица. Той зърна недоволни грима си по лицата на сътрудниците си. Маневрите за корекция на траекторията изискваха доста сериозни изчисления, за да се определи точно с каква продължителност и под какъв ъгъл трябва да се включват двигателите, за да се измени настоящата посока и да се постигне ново положение, Особено светлината на сегашното тежко състояние на сондата. Той знаеше, че ако това разпореждане предизвиква недоволство, следващото направо ще ги изведа от равновесие, но тъй като идваше направо от Агенцията за национална сигурност, от нас му бяха заповядали да го изпълни. Кинсейт погледна отново към огледалната степа, за чуден кой ли се спотаива зад нея и какво е породило странното решение. Искам да бъде разгънат видеостероскопът и след това да го фокусирате върху Сейдония. Очаквам да получим някои доста добри снимки, когато сондата се доближи над този район. Не толкова добри, колкото тези от A. Viking 2, който е точно отгоре, но достатъчно качествени, за да разберем какво става, ако стане нещо. Видеостероскопът беше стереоизобразителна система, която се състоеше от три устройства – камерна глава,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 Възможно по време на ротация. Понякога Кинсейт се питаше къде бяха изчезнали онези дръзки момчета от неговото поколение, благодарение на чиято изобретателност и находчивост бе прибрано дума авариралият Аполо-13. Не мислиш, че ще е възможно? Аз пък мисля. Достатъчно е да се отвори предпазният капак. Нали? Да, но. Но центробежната сила ще се увеличи с разгъването на мачтата, довършив вместо него Кинсейт. Можем да я контролираме, нали? Е, няма да я разгъваме по цялата и кратко дължина. Само толкова, че да се подада от капсулата. Кинсейт не остана да чака нови възражения. Захващайте се за работа. Нещо ми изглеждате объркани. Вече ви казах как ще го направите. До два часа да видя снимки на Сейдония, направени от наблюдател. Зона 51 бе несекретното название върху военните карти на специален полигон край авиобазата Нелис. Това поне бе впечатлението, което се опитваха да създадат военните. В действителност Зона 51 бе приютила строго секретни летателни апарати специален хангар, издълбан във вътрешността на една от планините край езерото на конярите,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 След като един от членовете на «Меджик» бе взет под контрол от помалкия компютър, изоставен някога от бунтовниците пришелци в една пирамида под Джамил Тепек и докаран в секретна изследователска лаборатория край Дълси, корабът «Майка» най-сетно отвори врати. Ала след провала на «Меджик» в зона 51 настъпиха потрясаващи промени. Медиите получиха достъп до инсталацията и... Снимките на гигантския кораб, помалките дискови и пилотите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 А само преди две седмици единствената му грижа бе да избегне гнев на генерал Голик и да се справя с опитите на любопитни журналисти да нацърнат под покривалото на тайнствеността, с което бе забулена зона 51. Коин включи лаптопа пред него и поиска сведения за текущото състояние на скакалците. В момента на пет от тях се извършваха тренировачни полети. Скакалец 6 бе над Океана, на път за Москва, по програма за сътрудничество на КИСПА.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 Въздушното пространство над зона 51 вече не беше строго забранен район. Е, И. Попита раздразнено Куин. От хеликоптера подадоха идентификационен код стотинки. Какво, подяволите, е това? Попита объркано Куин, който за целия период на работата си в Меджик не бе чувал за идентификационен код стотинки. Нямам представа. Сър. Не разполагам с допълнителна информация. Куин набързо очисти екрана и въведе запитване за новия код. След няколко секунди от среща си изписа кратко съобщение с седри печатни букви, идентификационен код с стотинки. Осигурете пълно съдействие на приносителя. Намирате се под прякото командване на Националната служба за управление.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 Облечена без черни панталони и черно яке, а в лявата си ръка стискаше дръжката на тъмно металическо кофарче. Доведете в заседателната зала, нареди Куин, докато ставаше. Не се наложи да чака дълго. Когато жената влезе, той стана и я е посрещна с леко кимване. Казвам се, Олейса, представи се жената и постави кофарчето на масата. Майор Куин, отвърна той и кратко даде знак да седне. Проверих идентификационния ви код и се уверих, че трябва да правите каквото ви кажа, довърши жената вместо него. Искам да ми отделите един скакалец и най-добрия ви пилот, който от този момент за. Неопределено време да бъде изцяло на мое разположение. Летателният апарат не бива да се използва за никакви други цели. Коин истина вътрешно. Програмата му и без това бе крайно претрупана.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 Нейбингър разгледа надписите, после извади бележника си и го запрелиства. «Дай ми малко време», помоли той. Зачакаха търпеливо, като се стараеха да не му пречат. Изминаха около пет минути. Знаете ли, част от тези надписи не са на старорунически, обяви на края Нейбингър. А на какъв език са тогава? Попита Кели Рейнолдс. «Струва ми се на китайски». На китайски ли? Очуди се търкот. Как, по дяволите, са попаднали тези китайски надписи в една африканска пещера редом са ирлянски артефакти? Ще ми се да знаех, въздъхнане и бингър. Има и малко стари руни. Успях да го преведа в най-общи линии. Та тук се казва главният кораб, не, лети. Мощност двигател. Опасност. Всички неща погълнати. Доста прилича на надписите от плочиците, оставени край кораба майка, и на дървените Ронгоронго -ронго от този остров. Не разбирам, обади се дънкан. Какво общо имат рубинената сфера и голямата цепнатина с кораба майка. А мискитай. Добави нейбингър, без да откъсва очи от снимката на черния камък. На мен пък никак не ми харесал нази част, където се казва, че.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 Не по-различно от другите. В края на краищата, то не е на старорунически, а в двоичен код. Но щом питаш, според мен не е Спасия, а вторият страж го е пратил. Нищо чудно успоредно с това да е задействал програма за пробуждането на Спасия. В каквото и състояние да се е намирал. Значи вярваш, че могат да го правят? Попита Дънкан. Това е моето мнение, свира мене на и бингър.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 Съмнявам се, не е било скораб майка. Та нали тогава са щели да привлекат куртадите? Може би са поддържали връзка с родната планети, на и бингър. Например, ако войната е свършила. Както казахме, от тогава са изминали близо 5000 години. Той опресло шалката до да ухото си и зачака сигнал. Има още много неща, които не знаем, въздъхна търкот. И които скоро ще открием. Заяви уверено Кели. Доскоро се надявахме да проникнем в паметта на компютъра, а ето, че предстои да се срещнем с съществата, които са го създали. Това по въпроса за надеждите произнесе мрачно търкот. А какво ще кажете за страховете? О, неизменният песимист, махна с ръка Кели. Баща ти на те ли беше учил винаги да очакваш най-лошото? Попита е търкот. Ема остави. Ядоса се кели. Най-вече, задето му бе разказвала толкова много за баща си сега, той използваше информацията срещу нея. Забрави ли, че преди 5000 години Спасия е защитил човечеството от бунтовниците, за да ни даде възможност да се развиваме самостоятелно? Този факт говори сам за себе си. Тогава защо се връща? Това не ли намеса в делата на човечеството? Защото вече сме готови. Защото са изминали пет години. Нали това се казва и в съобщението му? А не мислиш ли, поде отново търкот, но се отказа, зърнал ентусиазираните плъмъчета в очите на Кели. Въпреки това, не можеше да се пребори с предчувствието, че нещата няма да тръгнат по най-добрия начин. Той забеляза...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 Каква може да е връзката? Старороническият език, заговори на Ибингър, с походен от вдъхновение, е оставил своя отпечатък върху много от древните езици на земята. Китайската азбука, египетските ероглифи. Но не в това е въпросът. По-важното е, че надписи на староронически са били открити на различни места по земята. Така стигаме до загадката, на която доскоро нямаше отговор.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 Всички тези цивилизации по някаква случайност са прекрачили прага към по съвършенствано общество някъде между четвъртото и третото столетие преди Христа. Погледнато светлината на новите познания, става ясно, че причината са именно пребиваващите по онова време на Земята пришълци. Нейбингър при очи потънал в мислите и представите си. Докато контактувах с стража, той ми показа картини от Атлантида.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 Това е работа на бунтовниците, нали? Не на избягалите от острова, човеци? Не зная, признана и Най-вероятно. Да де, но що ма спасия се крие на Марс, къде са се сврели проклетите бунтовници? Предполагам, че се измрели, рече колебливо на и Явно не бе обмислял тази възможност. Или са сред нас и душът какво става, промърмори на въсено търкот. Дали не се спотаиват в Китай? О, стига стоя Китай, ядоса се кели. Може би стражата на същото мнение и затова е вдигнал истребителите Фу, продължаваше да разсъждава търкот. Хрумна му друга мисъл и той се обърна към Дънкан. Сетих се, вдъл си, дали не са се опитвали да възкресят и телата на убитите бунтовници. Открили се ги в Джамилтепек, откарали се ги в лабораторията и са работили върху съживяването им. А после първият страж се е постарал от тях да не остане и молекула. Онези от Меджик не биха се спрели пред нищо. Може би, може би, повтори натъртено Кели. Защо просто не се придържаме към фактите? Към кои факти? Попита Търкот. Не разбирате ли какво се опитвам да ви кажа? Ако едните и другите вземат пак да се срещнат на Земята, какво им пречи да започнат всичко от начало? Онази професорка от Китай не се обажда токутай. В пещерата в Етиопия, освен рунически надписи, има и китайски. Рубинената сфера над голямата цепнатина несъмнено е свързана с кораба майка. Нищо не знаем за Китай, прекъсна го не Чело съобщава само, че открила плочки с старорунически надписи и че отива в някаква гробница да търси още следи. Май ставаше въпрос за Цянлин.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 Възкликна оплашено чело. Но докато осмисляше проблема, далеч зад тях отекна дълбок, приглушен тътен. Вратите извика оплашеноки и се втурна обратно в посоката, от която бяха дошли. Ала след няколко минути се появи отново, с изкривено отуплаха лице. Затворени са. Отвън са дошли войниците. Сега вече сме в клопка. 12. Помощ. Повтори, замислено Лиза Дънкан, загледана в бележника на Нейбингър. Не разбирам. Навън бурята продължаваше с пълна сила. Стените на палатката се тресеха от честите грамотевици. И аз не разбирам, призна Нейбингър, но няма съмнение, че точно това означава. Вече е ясно, че именно по такъв начин са действали айрлианците. Спомнете си пирамидите и сефинкса в Египет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 че общият комплекс от постройки, включващ сефинкса и другите две големи пирамиди, офорния иероглифен символ, съставен от главата на кясъчното чудовище и основите на двете пирамиди. Той начерта върху един празен лист от бележника си скица на двете пирамиди и сефинкса. Търкот изглежда бе далеч по-заинтригуван от картата на Китай и плъзгаше пръст по северната и кратко граница. Божичко, погледнете това нещо!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 Барет. Може би още по времето, когато Аспасия еволювал с бунтовниците? Попита Търкот. Напълно възможно, кимна и бингър. Но такова нещо не се струи за. ден 2. Отнело е поне 100 години, промърмори озадачено Търкот. Не съвсем поклати глава Кели. Според това, което пише тук...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 по който са принудили и египтяните, отвърнани и бингър. Почакай с въпросите, докато се появя Спасия, посъветва го Кели Рейнолдс. Има нещо, което не разбирам. От една страна твърдите, че този Спасия бил против намесата в нашите работи. А от друга, всички тези гигантски строежи. Изведнъж търкот се сети за генерал Гулик. Дали не са въздействали на онези нещастници по начина,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 защо е било необходимо бунтовниците да се обръщат по такъв начин за помощ към някой, който идва от космоса? От известно време и аз си задавам този въпрос, Ким на и бингър. Защо и на кого се искали да изпратят сигнал аирлянците? Трябва да има някакво логично обяснение, не се предаваше търкот. Пирамидата е била построена, за да привлече нечие внимание. Символът от Великата китайска стена е носел в себе си конкретно послание към Онзи, чието внимание би привлякла пирамидата. Вероятно е търсена такава последователност. Така бих поступил и аз на тяхно място, с наличните. За онова време и случай, че вече не разполагам с други възможности за комуникация. Когато бях в специалните части, ни учеха, че при изгубена връзка с базата,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 Щом са престъпили закона, би трябвало да си седят мирно, а не да викат за помощ. А куртадите? Попита Нейбингър. Значи, нищо чудно да не са били бунтовници, а предатели. И още нещо, намеси се разпалено търкот. Дали ейрлянците, построили участък от Великата китайска стена, са същите, окачили рубинената сфера над голямата цепнатина? Според мен,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 И какво видя? Попита Търкот. Нейбингър потърка слепоочията си с пръсти. Струва ми се, че беше разрушаването на Атлантида от кораба Майка. Страшна сцена беше. Защо ни изчакате, докато дойда спасия? Не се предаваше Кели. Той ще хвърли светлина на всички несъноти. Защото да чакаме, означава да се откажем от инициативата. Тросна се Търкот. Какво? Попита Кели. Казах, че да чакаме, означава да се откажем от инициативата, повтори бавно търкот. Това е принцип в боя. Победата обикновено е на страната на инициативния. О, стига вече, ядоса се Кели. Не сме във война. Не знае в какво сме, свираме не търкот. Но ще ти кажа едно, всички го чакате този Спасия, сякаше второто явление Христово.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 Междувременно хората на Кинсейт бяха направили онова, което първоначално смятаха за невъзможно, да разгънат мачтата на наблюдател с прикачения на далечни и кратко край и да ориентират към Марс, макар и непостоянно, а само в 12% от времето, тъй като станцията продължаваше да се върти около уста си. Все пак този процент постепенно нарастваше благодарение на усилията на инженерите да стабилизират полета на Наблюдател и същевременно да синхронизират работата на видостероскопа с въртенето на модула. С известен късмет и още малко време, инженерите се надяваха да постигнат пълноценно наблюдение с видостероскопичния прибор към повърхността на червената планета. Един от големите стенни екрани в предната част на залата показваше бавно местещо се изображение от видостероскопа. Виждаше се лицето, наблюдавано под доста остър ъгъл и разположената в основата му пирамида.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 когато вниманието му наочаквано бе привлечено от вълнение и шум в предната част на залата. Още щом вдигна глава, той веднага разбра причината за суматохата. Грамадната пирамида в основата на сейдонийските руини се разтваряше. Четирите и кратко стени бавно се раздалечаваха като разцъфващо под на слънцето цвете, а вътре се очертаваше черен правоъгълник. Кинсейт познаваше добре размерите на пирамидата и остана дълбоко впечатлен от мащабите на конструкцията, която би била в състояние да осигури подобна маневра. Той се наклони напред, завладяно от любопитство. След още пет минути стените заеха вертикално положение, ограждайки черния квадрат. Всички в залата бяха замрели с погледи, вперени в екрана, където събитието се предаваше на живо от милиони километри. Внезапно в горния край навсяка от стените на пирамидата се появи ослепителна светлина. Тя продължаваше да се засилва, обхващайки ръбовете на пирамидата, а страните и кратко започнаха да се снижават към повърхността на планината. След още 15 минути и 4 завъртания на видостероскопа, стените най-сетне легнаха хоризонтално на Земята. Яркото сияние, което отразяваха, почти заслепяваше наблюдателите. Какво?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 Дънкън все още бе съсредоточена върху предстоящото. Ясно е, че китайците няма да ни пуснат, тъй че няма смисъл да ги питаме. Значи, влизаме инкогнито, свършваме си работата и дим да ни няма. Тя погледна към търкот. Майк, това изглежда е по твоята част. Тук пише, че ще бъдем прехвърлени в нашата база Осан в Южна Корея, където ще ни чака свръзка от Сру. Човекът ще ни помогне да се доберем до гробницата и да се срещнем с чело. Да не губим време, изправи се решително търкот. Чакайте, изпречи се на пътя им Кели Рейнолдс. Мисля, че не бива да се захващаме с тази работа. Кели, понечи да заговори на Ибингър, но тя го спря с ръка. Не разбирате ли, само ще създадем нови проблеми. И без това, Спасия, скоро ще бъде тук.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 И без това става въпрос за секретна военна операция. Искам само да го запазиш в тайна. Не мога да го направя, поклати глава Кели. Послушай, Кели, намеси се я до сано търкот. Ако китайците разберат за нас, някой може да пострада. Някой от нас. Това е единственият начин да ви спра, и се Кели. Ще кажа на всички. Няма да ни спреш по никакъв начин.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 Проплака Фунинг. Все още сме живи, тросна и кратко са чело. тъй, че престани да хлинчиш. Изпадала съм и вдалеч по страшни положения. Тя посочи с ръка главния тунел. По-нататък започват два странични ръкава. Все някъде ще стигат. Ако се съди по историческите записки, дължината на тунелите в гробницата надхвърля няколко километра. Не може да не открием друг изход. Ами ако ни постигна онова, което се случи с Попита оплашено фунинг. Ако се натъкнем на подобна клопка? Ще бъдем предпазливи. Опита се да успокои чело и вдигна бамбуковата пръчка, която използваше за бастун. Завържете края и кратко кърпа. Ще държим напред, тъй че кърпата да виси надолу. Така ще разберем, ако се натъкнем на друг подобен лъч. А ако има лъчи и в двата странични тунела? Е, тогава наистина сме в безисходно положение и ще бъдем обречени. Но не бива да се предаваме, докато не го разберем със сигурност. Хайде, ставайте! Аз ще бастуна, предложи на очакваноки. О, благодаря ти, ким на чело. Да тръгваме! Отвърнаки и поена вътре в тунела, с пръчката в едната ръка и фенерчето в другата.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 че имаш чувство за отговорност. Шофьорът спря недалеч от летището. Навън продължаваше да вали. Нейбингър вече излизаше. Дънкан положи ръка на рамото на търкот. И помни, каза му тя, следващите събития доказаха, че съм избрала точно този, когото трябва. От три часа майор Куин не вдигаше глава от своя лаптоп, ровичкайки науморно и с различните кодове и входящи номера,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 Така значи, ким на той, готов да приеме новото предизвикателство. Все някъде ще открия нещо за тази стар. Той се наведе над компютъра и понече да напише нещо, но спря, осенен от внезапно хрумбане. Антарктида. Съществуваше връзка между континента и Меджик и той вече се досещаше кой може да го светли по този въпрос. Единственият оцелял член на групата. Коин знаеше и къде ще го открие. В болницата на авиобазата на Лис, където Вернер фон Сеект, учен, някогашен нацист и член на ССЕ, преживяваше последните си подарени дни, благодарение на чудесата на съвременната медицина. 14. Дали Кели ще изпълни заканата си? Попита Дънкан. Тримата седяха в предната секция на Боинга, който им бяха отделили от ВВС за новата мисия.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 Мога да се погрижа да бъде изолирана от външния свят, предложи Дънкън. Да приберат на топло. И ако го направиш, по какво ще се различаваме от Меджик? Прав си, съгласи се Дънкън. Излишно е да се тревожа, нали? Е, и аз бях обезпокоен, призна Търкот. Той реши да промени темата. Кога точно викинг ще се озове на Сайдония. След 5 минути Дънкан си погледна часовника. Можем да се свържем с ретранслатора и да следим операцията пряко. Търкотина и Бингър а последваха отзад, където беше разположен комуникационният център. Ей там, посочим Дънкан един от градените страничните табла компютри, пред който седеше млада жена, с униформа на лейтенант от ВВС. Лейтенант Уилър, свържете ни с канала на НАСА, на който се приема. Информацията от Викинг Слушам, госпожо, Уилър набра чевръсто няколко кода. Екранът първо се изчисти, сетно отгоре си изписа предупреждение, че се намират в секретен сектор, където неразрешеното копиране и разпространяване на информация се наказва като оглавно престъпление. Предупреждението изчезна. Лър пред завършване на орбиталната маневра. Пет минути до нова позиция. Това наше време ли е или марсианско? Попита Търкот. Пет минути наше време, обясни Уилър. От Марс до Земята сигналът пътува точно две минути и половина. Пет минути за нас са две минути и половина за Викинг и още толкова до тук. Лърпа три минути до позицията. Проверка на видосистемата. Отс всички станции в готовност за приемане на сигнал. ЛА, РА, изпращам видеоизображение. Викинг, сигналът достатъчно силен. Видоизображението в норма. Чудех се, защо от наса досега не се искали да бъде огледан Сейдонийският регион? Каза Търкот. След като не е никак трудно да се преориентира станцията. Не съвсем така, възрази Дънкан. На Викинг горивото е ограничено. В момента почти привършва. Това е последната му маневра. От тук нататък ще остане до края на тази орбита. Викинг – установена орбита според предварително зададените координати. Последва кратка пауза. Викинг – всички системи работят нормално. Предавам видеоизображение. Екранът се изчисти и после неочаквано на, на него се показа лицето от Сейдонийския регион, два пъти по-голямо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 Какво ли има в средата на слънчевите колектори? Попита Лиза Дънкан. Не мога да видя добре, призна търкот. Викинг увеличи изображението. Картината започна да се оголемява изведнъж, точно в центъра на слънчевите колектори, блесна ярка светлина. В началото им се стори, че светлината се носи право към тях, но после всички осъзнаха, че камерата дава по-близък план. Светлината постепенно изпълни. Екрана и не след дълго се виждаха само статични тръптения. ЛПР-връзката е прекъсната. ЛПР-връзката е прекъсната. ЛПР-опит за, е за възстановяване на връзката. ЛПР-връзката е прекъсната. ЛПР-опит за възстановяване на връзката. ЛПР-опит за възстановяване на връзката. ЛПР, невъзможност за възстановяване на връзката. Контактът с викинг изгубен. Изгубихме го, повтори Търкот. Но открито ли го предаваха? Обърна се Дънкан към Уилър. Не, госпожо, медиите го получават с петминутно закъснение. Е, какво стана според вас? Попита Търкот, но никой не бързаше с отговора.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 Но по необясними причини била прекратена и Китай изгубил интерес към подобни проучвания за дълго време. Арабско море, част от Индийския океан между Арабския полуостров и Индия. Б.Р. Значи Чинхо е откарал рубинената сфера в голямата цепнатина, а сетна се е прибрал обратно, заключи Търкот. Нещо такова. Питам се, с каква цел? Заговори Дънкан. Та това е било няколко хиляди години след разгрома на ирлянските бунтовници. Какво е станало през 656 г. година, за да се решат китайците на подобна експедиция? Вероятно ще узнаем отговора в гробницата, успокои я търкот. И той ще е още по-интересен след онова, което току-що се случи с викинг. Специалистите от лабораторията за реактивни проучвания също бяха концентрирали всичките си усилия, за да узнаят нещо повече за съдбата на викинг. Ларик Инсейд бе от онези, които вече знаеха отговора, викинг не съществуваше. По какъв начин и защо бяха въпроси с туростепенно значение, на които те първа щяха да се търсят отговори? По-важното сега бе как да постъкят с записа от инцидента, който все още не беше станал публично достояние, а телевизионните компании очакваха с нетърпение първите снимки от Сейдонийския регион.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 Викинг или... Или... Обади се един нов, непознат глас, който накара Кинсейт да се обърне. Мъжът зад него имаше побеляла коса, а лицето му бе скрито зад големи тъмни очила, въпреки, че помещението нямаше дори прозорци, а осветлението не бе никак ярко. Беше облечен с черни панталони и риза, без вратовръзка, а съдейки по цвета на пропуска, който бе прикачил на джубчето си, можеше да влиза безпрепятствено навсякъде. Или да не съвпадение, продължи Кинсейт, като подбираше думите си внимателно, а напълно целенасочен акт. След думите му в стаята отново се възцари Суматоха. Чакайте малко, вдигна ръце Кинсейт. Хайде да не прибързваме с изводите. Наистина, напълно възможно е да става въпрос за съвпадение. Но и да не е и да не е, повтори той, не бива да забравяме, че съобщението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 Чело имаше усещането, че следват външния контур на планината Гробница, но по-важното беше, че се изкачват. Не се натъкнаха на повече убийствени протуберанси, нито наговорещи холографски изображения на пришелци. Изведнъж ки спря и челосепнато се откъсна от мислите си. Какво има? Трябва да си почина малко, оплака се той. Имаше изплашен вид, а като огледа лицата на другите, откри,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 за когото знаеше всичко или почти всичко от секретните документи в Куба и от съвместната им работа в Меджик. Фон Сект беше роден в Егозападна Германия през 1918 година и израснал бе в смутните години след Първата световна война, след което бе следвал физика в Нюнхенския университет. Малко след началото на Втората световна война бе приял да работи в елитно изследователско звено на СС, където разработвали всякакви високоефективни методи за изтребване на хора. Коин знаеше, че фон сект е работил в ракетната база в Пенемюнда до момента, когато го изпратили на тайна операция в Египет, целта била откриването на ирлянското атомно устройство, заровено под голямата пирамида. За нещастие на фон сект, но за късмет на съюзниците, той попаднал в плен на случайен британски патрул. След това ученият и неговата странна метална котия били прехвърлени щатите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 Но през последните седмици здравето му се беше влушило катастрофално и се наложи да бъде настанен за лечение в болницата на авиобазата на Лис. В полза на стареца говореше и фактът, че так му той бе помогнал на Лиза Дънкан в разследването срещу генерал Гулик и доверените му хора. Причината, накарала Куин да дойде в болницата, бе фактът, че част от скакалците са били открити в една ледена кухина дълбоко под повърхността на Антарктида и че Фонсект е бил член на експедицията до това място. След първия въпрос обаче Фон Фонсект се почувства задължен да обясни происхода на названието и се наложи да изчака търпеливо, докато старецът поднесе по-полезна информация. Фонсект отмести в встрани кислородната маска. Така както казах, района около Северния полюс носи названието Арктически. Когато се добави представката Ант, което отговаря на Противоположен, се получава името Антарктика, смисъл на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 Вътре се натъкнаха на останалите седем скакалци. Фон Сект се намести немощно в леглото. След като изтеглихме скакалците, Меджик нареди да затворят базата и цялата операция бе засекретена на най-високо ниво. Мисля, че друга операция в Антарктида не е имало. Куин поклати глава. Някой се спотаива там и сега. Единственият ключ, до който успях да се добера, е думата Стар с две А. Стар подскочи фон Сект и добави нещо на немски. Какво значи това? Докато работех в Меджик, неведнъж съм чувал различни потайни слухове за някаква друга организация. Тя също се казваше Стар. С какво се е занимавала? Не зная. В Меджик бяхме наясно, че някой ни държи под постоянно наблюдение.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 че тази организация нито веднъж не влезе в каквото и да било противоречие с Меджик, Цру или някой от останалите, което инак си беше нормално явление. Тогава какво може да е предназначението и кратко? Попита Куин. Може би да чака нещо. Какво, например? Фон Сект. Вдигна треперещата си ръка и посочи телевизора. На екрана тък му показваха картина от марсианската повърхност. Ей, онова там. Инак защо ще се размърдат чак сега? Изпратиха човек да отговаря за един от скакалците, съобщи Куин. Значи Стар излиза на сцената, заключи Фон сект. Но кои може да са тези хора? Цру? са: Защо смяташ, че са американци? Защото базата «Скорпион» е построена от «Меджик», а тя е американска организация?» Фон Сект избухна в сподавен смях. «Ах, не се изразих правилно, млади човече! Защо смяташ, че онези, които обитават «Скорпион», са човеци?» 16. Кели Рейнолдс почувства как една капчица подсъстича по гърба и кратко.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 когато наблизо спря лъскава лимузина и отвътре се показа униформен с златисти дъбови листа на петлиците. А, майор Куин. Извика радостно Кели. Госпожица Рейнолдс. Това вашият въртолет ли е? Моят. Мога ли да се кача? Лейтенантът понече да възрази нещо, но майор Куин и кратко даде знак да го последва и той предпочете да замълчи. Рейнолдс знаеше, че Куин се старае всячески да запази симпатиите на журналистите. Всички останали членове на «Меджик» бяха или мъртви, или в затвора. Куин пристъпваше по изопнато въже и всеки момент някой можеше да поиска и неговата глава. Току-що разговарях с професор фонсект, съобщи и кратко, докато се качваха. Как е той? Попита с нескрита неприязан Рейнолдс, която знаеше от баща си за ужасите, на които са били подлагани затворниците в Пенемюнде, мястото, където Фон Сект бе започнал кариерата си. Не много добре. Докторите му дават най-много седмица. Кели и Сумтя. Така беше и преди седмица. Курав излезе дъртият му копелдък. Тя се огледа към отдалечаващата се писта. И защо го посетихте? Коин помълча малко, преди да отговори.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 Скорпион през 1959 г. е станало по нареждане на президента Айзенхауер. Открих копия от заповедта и съдържанието и кратко е доста необичайно. Там, например, се казва, че нито един от наследниците му на президентския стол не трябвало да научава както за базата, така и за организацията, която експлуатира. Името на тази организация е Стар. Божичко, възкликна Кели. Как са могли да го запазят в тайна през всичките тези години? Годишният бюджет на Стар е определен на 67 милиарда долара, заделени от секретния фонд на правителството, продължи невъзмутимо Куин. Средствата били депозирани в една и съща швейцарска банка, без никакви посредници или условия. Нищо чудно, че никой във Вашингтон не е знаел за съществуването им. Не, това е невъзможно. Напълно възможно, Ким на Куин. Доколкото можах да определя, Стар не се е занимавала почти с нищо и тъкмо. Затова не е привлякла ничие внимание. Но най-интересното, което успях да открия и което не е свързано с бюджет и финансови средства, е, че няма никакви писмени сведения за членовете на организацията. А би трябвало да има, колкото и да е потайна тази Стар, все пак там работят хора. Дявол да го вземе. Дори Цру притежава списък на найемните си убийци. Какво? Понече да каже Кели, но Коин изведнъж се наведе над клавиатурата и кратко започна бързо да въвежда някакви кодове. Гледай колко интересно. Току-що засякох видеосигнал до Агенцията за национална сигурност с крайен получател Стар. Откъде? Попита Кели. Той посочи екрана на стената. От Аврора.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 Когато и кратко трябваше поверително сведение или безпрекословно подчинение от когото и да било във Вашингтон, тя прибягваше до кода стотинки, осигуряващи кратко всичко, което и кратко е нужно, без излишни въпроси. А единственото, което другите знаеха за нея, бе името и кратко Лексина. Беше избрана от предчественичката си заради вродената и кратко интелигентност, лоялност и не на последно място, заради волята да се подложи на доброволно изгнание без право на връщане в базата.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 Обяви офицерът от разузнаването, когато не след дълго се озуваха на Тихия океан. Записът първо преминаваше през специално кодиращо устройство, а едва след това се излъчваше към комуникационния спътник, който на своя реч щеше да го ретранслира към Южна Корея. Крайен получател трябваше да е Зандра за и, разбира се, шефовете и кратко в базата Скорпион, но точно в този случай информацията щеше да пристигне и в Куба при майор Куин. Разполагаме с копия от записа, обяви доволно Куин. Имаше ли друг дресат, освен Антарктида? Попита Кели Рейнолдс. Да, една ретранслация към базата ОСАН в Южна Корея. На пръв поглед прилича на оголемена карта на Западен Китай. Търкотина и Бингър трябваше да пристигнат в ОСАН за инструктаж, произнесе замислено Кели. Не разбирам. Кой всъщност ръководи и тяхната операция? Мислех, че е Цру. Щом ти не знаеш, аз откъде да знам? Попита Кели. Но това може да означава, че свръската им Фосан не от Цру, а от Стар. Възможно, възможно, съгласи се Куин. Който идея разполага с най-актуална информация за обекта на проучване. Каква е политическата обстановка в Китай? Попита Кели. Чувстваше се потисната в тези дълбоки подземия. От Сиена е на най ще ни отговорят, ухили се Куин и извика на един от екраните новинарската емисия. Репортерът стоеше на някаква улица в Хонконг. конг отзад се виждаха забързани минувачи. Макар вече официално част от Китай,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 Той остави книгата, надвеси сенат машината и изчака търпеливо, докато разпечатката се източи през процепа. Сетна плъзна поглед по съдържанието и изведнъж очите му се разшириха. Строго секретно, Гриф Стотинки. До, комдир еднот су наклонена черта съобщ. От, националното командване Расру. Относно, тревога наклонена черта Тангосиера наклонена черта код Стотинки. Заявка 1. Направление: Авиобаза Сън. Време за изпълнение: незабавно. Краен контакт кодово название здра цру. Край. Строго секретно Гриф стотинки. Дежурният офицер сграбчи телефона и набра номера на командира. Това е Цянлин. Нейбингър чукна с пръст върху сателитната снимка.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 Всички се обърнаха при шума от отваряща се врата. Виж ти, кой идва насам, промърморил задачено Търкот, загледам стройната, моргава жена. Капитан Търкот, доктор Дънкън, вече се познаваме, произнесе жената. Професор Нейбингър, името ми е зандра. Нейбингър вдигна очудено вежди. Гъркиня ли сте? Това е само кодово название, тя махна с ръка към монитора. Вярвам, уверихте се, че разполагаме с цялата информация за Цянлин, включително и с електронни карти на района. Какъв е планът? Попита Търкот. Излитате от тук. Аз ще бъда вашият командир на Поп. Гъркини или не, ще трябва да говорите на английски. Завъртя недоволно глава Дънкан. Какво е това командир на Поп? Поп е съкръщение за предна оперативна база.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 Попита Дънкан. Да, който включва шест човека, всеки специалист в своята област, оръжия, подривна дейност, спешна медицинска помощ и свръзка, по един човек, плюс командир и експерт по разузнаване. И аз ще дойда, тупна се по гърдите на Ибингър. Зандра отново поклати глава. Капитан Търкут ще може да предава директно всичко, което открие в цянлин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 При височина от 150 метра все едно, че слизаш направо от рампата на самолета. Парашутът е с автоматично отваряне. Значи нямаме много време, заяви търкот. Предполагам, че излитаме още тази вечер. Разбира се. Хората от отряда вече са разработили подробен план за действие. Те ще ви инструктират накратко. Отивате, срещате с чело, ако я откриете...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 от която да се излезе? Попитаки, най-прагматичният от всички. Не, признача Лу. Има само един вход и той е бил разрушен, за да не могат да влизат кръците. Тя се отпусна на пръстения пот. Да починем преди тръгване. Защо просто не попитаме тази Олейса? Предложи Кели Рейнолдс. Не мисля, че ще пожелая да разговаря с нас, отвърна Куин. Но може би си заслужава да опитаме. Двамата излязоха от Куба и взеха сенсора за първи хангар. Масивните врати се плъзнаха в страни и те се озоваха в громадно помещение, изсечено във вътрешността на скалистата планина, на площ от километр и 200 метра. Три от стените, подати таванът също бяха от скала, докато четвъртата представляваше сложна система от замаскирани плъзгащи се врати, от които се излизаше на летишната площадка.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 по която можеше да се проникне във вътрешността му. Учените и специалистите от Киспа все още се колебаеха дали да продължават с изследванията на мощния му двигател или да изчакат по развой на събитията. Докато разглеждаше черното издълженото уловище, Кели изведнъж без походена от мисълта, че може би му корабът майка е причината спасия да се върне отново на Земята. 17 Източният тихоокеански хребет се простира под океана от морето на Амунсен, край бреговете на Антарктида, до Калифорнийския залив. Между тези две точки единственото място, където хребетът излиза над повърхността на океана, са Великденските острови. Районът на хребета северно от Рапа, и е тъкмо мястото, където на няколко пъти изтребителите ФО, управлявани от първия компютър, бяха засичани да изчезват под водата. Вече четири дни дозина специални съдове от американския флот претърсваха усилено този район. Персоналът на корабите поддържаше пълно ради а за операцията знаеха само неколци на доверени генерали от Пентагона. Появата предния ден на трите разузнавателни машини бе станала на неколко стотин километра по на север, но въпреки това флотските специалисти смятаха, че се намират над правилното място и че най-вероятно футата са се движили известно време под вода.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 Призори, подводницата се закачи се захранващи шлангове за кораба и започна дългия път към океанските дълбини. Управляваше е Лейтенант Даунинг, ветеран с 25-годишен стаж във флотата. Втори пилот и навигатор бе младши Лейтенант Тенисън, а третият член на екипажа бе и Мари волнонаймен специалист към службата за подводни проучвания. Сив Вълк бе резултат на дълъг и мъчителен процес от опити и грешки в областта на дълбоководните изследвания. Преди построяването на подводницата рекордът за дълбочинно управляемо спускане беше 7000 метра. Сив Вълк щупи този рекорд още при първото си спускане, като достигна 8000 метра дълбочина. Конструкцията и кратко беше почти революционна, тя не наподобяваше нито звънец, нито сфера, а най-много приличаше на изтребител в сетълт, с плоски, криловидни стабилизатори, отлети от необичайно здрава сплав.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 който разполагаше с няколко манипулатора и датчици върху главния корпус. Освен това, шлем без набден сперка, монтирана върху долната стена, която осигуряваше мощно вертикално отласкване и с четири допълнителни маневрени двигателя. На шлем втори имаше не само манипулатори и датчици, но и видеокамера с обхват 360 градуса, която се плъзгаше по релса, обикаляща корпуса от всички страни. Изображението от камерата се предаваше директно на Сив Вълк, където се намираше и пултът за дистанционно управление. Когато достигна дълбочина 4000 метра, Сив Вълк проустанови спускането и... Изпрати надолу шлем втори. За батискафа отговаряше «Ей, Мари. Настанен удобно в креслото, той следеше на отстъпно екраните с видеоизображенията и няколко компютърни монитора с данни за дълбочината,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 Три на клас е Лос Анджелес над нас. Дявол да го вземе, промърмори Даунинг. Той включи кабълната връзка с Майко говори вълк. Приемам. Отговорът долетя незабавно. Тук майка. Край. Нещо повече за тези подводници? Приемам.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 Химна за хиляно тенисън, но гласът му отекна глухо в металните стени. Господа, не знае дали ви интересува, на меси се и мъри, но разполагам с директна картина от хребета. Другите двама се надвесиха над него. Какво е разстоянието до целта? Попита Даунинг. Още 200 метра и шлем ще е точно отгоре. Изминаха няколко минути преди картината леко да се промени.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 Дай ми акустичен сигнал от тези неща. Извика Доунинг и в същия момент включи двигателите. Приближават се. Тенисън се опитваше едновременно да слуша и да следи екрана. Идват много бързо. На колко са от нас? Попита Доунинг и същевременно вдигна максимално мощността. Ами, 40 секунди, докладва Тенисън. Все още нямаме контакт с Батискафа. Обади се и мъри. Засечи ги с активен сигнал. В помещението отекна рязък мелодичен звук. 30 секунди, не, чакай, 20. Мътните ги взели, прошепна Даунинг. Бяха се издигнали само с 40 метра. Той се пресегна и вдигна капачето на червената ръчка. Няма ехо. Извика оплашено и мари. Шлем е изчезнал. Той направи опит да запази самообладание. Десет секунди. Всеки момент ще ги видим. Даунинки стегли ръчката и вътрешността на сив вълк потъна в мрак, с изключение на двете малки аварийни лампички, захранвани от акумулатор. Боботенето на двигателите утихна. Какво стана? Подскочи Еймъри.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 В пусковите установки имаше заредени торпеда и всички следяха напрегнато движението на футата около застиналата подводница. Изминаха няколко минути, без да се случи нищо. Едва тогава капитан Форстер на борда на Сепрингфилд издаде заповед въз основа на инструкциите, получени по радиото от непозната жена, нарекла се лаконично лексина, която разполагаше с максимално висок идентификационен стотинки.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 Затова пък са ви казали да изпълнявате всички. Мои заповеди, нали? Попита го тя. Точно така. Е, в такъв случай капитан Търкот ще поеме командването, рече Троснато Зандра. Оставим ви да се опознаете, но не губете време. След помалко от два часа потеглете. Тя излезе, оставяйки Търкот в компанията на намръщените десанчици.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 Съжалявам, но запълте, че не и Бингър, но Търкот го прекъсна. В гробницата навярно ще открием сведения за ирлянците, произнесе той. Аз пък си мислех, намеси се Нейбингър, но Търкот отново го прекъсна. Професоре, тези хора ще рискуват живота си. Ако не друго, заслужават поне да узнаят истината. Нямам нищо против, само не знам как ще погледне на това ледената кралица от съседната стая, промърмори ни бингър. Професорът, продължи мисълта си Търкот, е световно известен специалист по староронически надписи и еирлиански език. Ей, плесна се по челото един от войниците, да не сте ви е човекът, дето установи контакт с стража? Да, той е, потвърди Търкот.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 Все пак, най-вожното е да се приберем живи и невредими. На лицето на Харкър се изписа очевидно облегчение. Чей ще отговаря за свръската, продължи по-успокоен той. Оточнила се Зандра, или каквото и кратко името, скрити текстове, резервни кодове и снарежение. Ще използваме Садком, до която ни се предоставя неограничен достъп. Дадоха ни два предавателя. Единият ще е о Чейс, вторият ще нося аз. Спътникова връзка. Бъпъра. Чейс беше русоляв младеж всяки ръце. Навиваше някакъв кабел, но толкова грижливо, сякаш повиваше новородено. Освен това, всеки от нас ще снабден с микропредавател, слушалки и ларингофон. Чейс ще се погрижи да ви екипира. Така. Преслер е нашият лекар.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 Забележката беше по-скоро за нейбингър, който очевидно не си даваше сметка за сериозността на подготовката. За първи път от доста време на сам се чувстваше сред. Свои. Това бе неговата среда, сред такива навасени мъже, които знаеха с какво се захвъщат, бе прекарал част от живота си. Откъде иде опасността? Попита той. От армията, естествено, отвърна Харкър. Китайската армия е дислоцирала няколко войскови подразделения в района. Изглежда вече дори е имало сражения с въоръжени нюсулмански отреди. Освен това Зандра каза, че хората, с които предстои да установим контакт, са затворени вътре в гробницата, тъй, че ще трябва да се пъхнем право в гнездото на осите. Харкър посочи едно тъмно петно на склона на гробницата. Както виждате,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 Хуис, който е нашият сапьор, ще постави насочени взривове на железната порта, за да си пробием път вътре. С какви оръжия разполагате? По любопитства търкот. Две 5 0 калибрени снайперови пушки, Хаскинс, автомати за огнева поддръжка и две базуки. Можеш да си поискаш оръжие от вашата приятелка. Има такива нещица, за каквито само сме чели. Ясно. Рече Търкот. А как ще пристигнем? Единс ще ни метне дотъм. Скачаме от 120 метра. 120. Възкликна на Мислех, че ще е поне 150. Харкър се засмя дразгаво. 120, 150. Какво значение? Ако питате мен. Унези от кабината ще са готови да ни хвърлят и от 90, само и само да не се изпържат. Ще летят максимално ниско, за да избегнат радарите на китайската ПВО. Нейбингър видимо пребледня и Хъркър го тупна по рамото. Не му мисли, професоре, разполагаме с едно нещо, дето ще те приземи като влюлка. Той чукна със закривения си показалец по друга снимка. Това тук е езеро на 2 километра от гробницата.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 Ще кацнеш право във ваната. Да, токови съм се удавил, промърмори мрачно наибингър. А обратният път? Реши да смени темата търкот. По това работили ли сте? Харкър издаде напред брадичка. Че как? Оточнихме няколко подходящи места за изтегляне. Какво изтегляне? Попита Дънкън. С хеликоптери? Побърза да вметне търкот. Няколко места, както вече казах, повтори Харкър. Повече ме безпокои обаче фактът, че ще ни вземат свертолети и мъха. Може да не съм най-големият спец по тези въпроси, но от малкото, което знам за Белекхолк, обсегат им на полет, дори с допълнителни резервуари, в никакъв случай не е достатъчен, за да ни змъкнат оттам.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 Приключи Харкър. Нека момчетата от ни хвърлят на точното място, а аз обещавам да ви вкарам в гробницата. Търкот, Нейбингър и Дънкън разглеждаха снимките от гробницата Цянлин. Големичка е, отбеляза Търкот. Да знаеш случайно на каква дълбочина се простира? Обърна се той към Нейбингър. Не знам. Не съм чувал вътре да са допускани експедиции. Страхотно, въздъхна търкот. Прекъсна ги женски глас. Зандра беше влязла в стаята, докато разглеждаха снимките. Самолетът е готов за излитане. От татък ви чака снарежението, така че предлагам ви да се размърдате. Докато се изнизвах от стаята, нейбингър поклати очудено глава и прошепна така, че да го чуят само дънкани търкот. Странна работа, казвам ви. Коя.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 Какво се бавят у нези горе? Чакат, също като нас. Какво чакат? Попита Еймъри от своя пулт. Да се случи нещо, обясни Даунинг. Или изтребителите фо да си тръгнат. Е, и ние чакаме същото. Рече Еймъри. Всъщност, поправи се Даунинг, всички ние чакаме Аспасия да се пробуди и да оправи тази бъркотия.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 Последният път беше само на 6 минути преди района за скок и там щяха да отворят рампата. Търкот потърси сучини и Бингър. Професорът очевидно не се чувстваше удобно във водолазния си костюм. Нищо чудно да съжаляваше за прекомерния си ентузиазъм да посети Циан Лин по такъв ексцентричен начин. Междувременно Преслер вече раздаваше таблетки «Драмамин на всички желаещи. Драмаминът беше препарат за предпазване от морска болест, от каквато можеха да се оплачат всички на борда, след като самолетът започнаше да се люшка на ниска височина. Търкот накара Нейбингър да глътне една таблетка. Колелата на големия самолет се отделиха от асфалтираната писта и той разпери криле в нощното небе. Дънкъм проследи самолета, докато се изгуби от погледа и кратко. Едва тогава се прибра в командния център. Зандра седеше над весена над пулта. Почака няколко минути докато завърши с неотложните задачи и се приближи до нея. Не е ли време да поработим върху плана за измъкваното им от там? Попита дънкан. Може, Кимна Зандра. Всъщност това вече е направено. От кого? От вишестоящото началство. Кои всъщност сте вие? Попита дънкан.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 А вие се здобихте с разрешение за операция на суверенна китайска територия за по-малко от 12 часа. Получихме го направо от президента, отвърна невъзмутимо зъндра. Ако желаете, можете да проверите. Едва ли е било от този президент, сопна се дънкан. Важното е, че разполагаме с президентско нареждане и вие сте длъжна да се съобразявате. Никъде върху документите не видях печата от СРУ както за предстоящата операция, така и за десанта в Етиопия. Не ви ли харесва нашата ефикасност? Просто искам да знае за кого работя. Но нали вече ви казах? Очуди се Зъндра. Е, в такъв случай настоявам да запомните едно нещо, заяви Дънкан и се наведе към Зъндра. Хората, които току-що изпратихте там, те не са пионки. Искам ги обратно всички, ясно ли е? Зандра дори не трепна под и кратко поглед. Ясно ми е, кимна спокойно тя. След като стигнаха разклонението, че луики свърнаха обратно в десния ръкав, който се спускаше надолу към сърцевината на гробницата. От начало тунелът вървеше направо след наклон, но после описа няколко големи завоя и се насочи почти стръмно надолу, тъй, че не след дълго, по преценка на професурката,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 За да не се изгубим. Не беше необходимо, защото веднага. Штом прекрачиха прага на галерията, високо над главите им се появи бледо сияние. Двамата инстинктивно отстъпиха назад и светлината веднага угасна. Аха, ким на чело. Беше уморена от цялата тази игра на криеница. Направи няколко крачки напред и още при втората сиянието се появи отново. Скоро се превърна в малко слънце, увиснало на около 400 метра над главите им. Чело спря и се огледа. След дългото пребиваване в ниски и тесни помещения сетивата и кратко отказваха да възприемат истинските размери на залата, в която се намираха. Стояха на пода на грамадна подземна кухина. Блестящи метални подпори се извиваха по край близката стена и се губеха към тавана, вероятно опирайки в отсрещната стена.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 Извика плашеноки и отскочи назад. Точно пред тях бе изникнал светещ червен кръг. Чело не помръдна, вече знаеше, че предстои да видят поредната холограма. Скоро във въздуха се оформи човешка фигура, подобна на онази, която бяха наблюдавали в горния коридор. Тя произнесе кратка реч с познатия на тон, като от време на време сочеше в различни посоки из галерията и накрая изчезна.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 Вече не се страхуваше. Първата холограма съдържаше предупреждение, но тази по-скоро целеше да запознае посетителя със съдържанието на галерията. Дори не си направи труда да държи бамбуковия бастун пред себе си. Минаха покрай няколко машини, от които се чуваше тихо бръмчене. Вижте! Посочи с пръстки. Чело се обърна и проследи ръката му. Но около 200 метра трима мъже тък му заобикаляха няколко черни контейнера и се приближаваха към тях. Чез гръбчики и го дръпна назад. Сега вече мъжете не можеха да ги видят и старата професорка си поена пресекулки дъх. Кизмъкна на малък ноша завитострия от колана си и стисна до болка кокалената му дръжка. А прибери това. Скара му се шепнеш, комче. Но... Макар да бе разглеждала тримата непознати само няколко секунди, професурката не се съмняваше какво държаха в ръцете си. Малкият нож едва ли би могъл да се сравнява с убийствената мощ на Куршум, изстрелян от севта на автомат Калашников. Тя надникна затръба на машината и видя, че един от мъжете спрял на помалко от стотина метра от тях и се оглежда. Силуетът му се очертаваше на фона на зеленото сияние. Къде е бяха другите двама?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 тя бързо стигна до най-вероятното предположение за езика, който говореха. «Моля ви, не стреляйте», произнесе бавно на руски старата професорка. По от двамата отговори на перфектно мандаринско наречие. «Коя сте вие?» «Аз съм професор чело от Пекинския университет, а вие?» «Полковник Костанов». «Руснак». «Как проникнахте в гробницата?» Взривихме портата. Костанов вдигна очудено вежди. Още ли е отворена? Не. Пристигнаха войници и я залустиха. Нямаше начин да излезем обратно. Костанов се засмя, разкривайки два реда равни зъби. Поздравявам ви, госпожо, вие сте или твърда храбра, или прекалено глупава, за да попаднете тук без необходимата екипировка. А може би знаете повече от нас за всичко това, той описа широк кръг с ръката си. Чулло свира мене. Опасявам се, че не мога да се похваля с обстойни познания. Когато дойдох тук, очаквах да видя старокитайска гробница. Нямах представа, че ще срещна руски войници. Е, едва ли ние сме най-странната находка за археологическата ви експедиция, продължи да се усмихва Костанов. Сега какво да ви правя? Би трябвало да ви премахнем и да продължим с изпълнението на задачата. Само дето второто нещата зациклиха, а първото ми се струва излишно. Какво ви доведе тук? Попита го Чало. Костанов бавно свали оръжието и го преметна през Рамо. И вие питате? Рече той и Кимна към бръмчещата машина. Откъде въобще узнахте за това място? От един старорунически надпис произнесе замислено полковникът. Американците ни смятат за глупаци, но и ние знаем това нова. Дори повече от смешните открития на техния нейбингър. А как влезохте? През един страничен тунел, който води право тук, Костанов посочи далечния край на залата. А вие оттам ли влезохте? Този път гледаше към входа на тунела зад тях. Да.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 Да не е ваша работа? Де да беше така, въздъхначе. Ако разбирах толкова, отдавна да съм открила изхода. А вие от кога сте тук? Попита на своя ред Костанов. Няма и едно денонощие. Виждам, че не носите припаси, отбеляза Костанов. А нашите почти привършиха. Какво представляват тези неща? Попита Челу.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 Едва доловима въздишка обозначи финалното изравняване на налягането между залата и вътрешността на един от ковчезите. Сребристото платно, покриващо тялото вътре, се беше стопило. На тежалите клепачи бавно се вдигнаха. Сиещи червени очи се втренчиха в тавана отгоре. Една шестопраста ръка се пресегна изграбчи металния ръб на ковчега, напрегна се и изтегли горната част на тялото до съднало положение.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 след като се запознаха със съдържанието на писмото, поднасяме извинения. За енергийния изблик. Причинил. Повреда. Във вашия орбителен съд. Беше случайно. Всички системи вече. Функционират нормално. Скоро отлитаме. Към вашата планета. Ще се приземим. До две земни завъртения.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 бе достигнала и най-отдалеченото място на планетата. В сърцата на обикновените хора внезапно се беше пробудила надеждата за едно по светло бъдеще, озарено от техническия напредък, който може би щяха да им осигурят пришълците с техните научни познания. Дали пък не идеше краят на всички войни, болести, глад, замърсяване и всички останали проблеми, измъчващи човешката цивилизация? Изолационистите се готвеха за протестни шествия, но според келите се надигаха срещу нещо неизбежно, тъй като нямаше по-голяма сила от общочувашките надежди за щастие. Имаше и такива, за които тези 48 часа бяха като последно предупреждение. Политически сили, които се опасяваха, че Спасие ще застана открито на страната на Обединените нации, сега търсеха бърз реванш. В Близкия изток се бунтуваха в окупираните територии.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 че с пристигането си е спасие ще завари един спокоен и побратимен свят, а приятелите и кратко ще се завърнат невредими оттам. Търкот усети, че самолетът се накланя и долови едва забележима промяна в налягането, когато машината започна бързо да се снижава. Той разкопче колана, изправи се и се надвеси над Харкър. Време е да слагаме парашутите. Докато десанчиците се подготвяха, търкот се зае да помогне на Нейбингър. Постави му парашута, нагласи през рамките и закопча рамите. След това нагласи и своя парашут, като този път нейбингър му помагаше. Автоматът, който бе взел от зъндра, преметна през лявото си рамо с насочено към земята долу, а резервния парашут постави отпред. Накрая провери дали въжетата за отваряне са на удобно място. Едва тогава повика Харкър, за да огледа как е нагласено снаряжението и дали няма пропуски. Междувременно един от десантчиците изтегли водещата лента и я прекара през карабините на останалите в самолета. Сега вече бяха готови за действие. Е, как се чувстваш? Обърна се търкот към нейбингър. Не ли личи? Да не си размислил? Ако искаш, можеш да останеш на борда. А, не, идвам с вас. Трябва да видя онова нещо с очите си.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 Бяха малко по-високи от нормалния стандарт и изписани със староронически надписи. Както вече казах, поясни Костанов, когато влязохме, в стаята цареше мрак. Но на следващия ден пултовете бяха озарени в светлина. Опитахте ли да работите с някой от тях? Не още. Пък и не знаем за какво служат. Чело спря пред централния полт с масивен черен обков. Обърнат към гладко шлифованата каменна стена. Дали това не е врата? Посочи тя. Костанов кимна. Той също бе забелязал проце в стената. Може би някоя от копчетата на този пулт ще отвори. Може би, повтори Костанов. Но копчетата са много, а натиснатото токовиш предизвикало енергиен изблик като онзи, дето. Убие един от войниците ми. Да можех да се свържа с Нейбингър, промърмори Чалу, докато плъзгаше длам по надписите. За съжаление, връзката е прекъсната от дебелите стени. Много пъти опитвахме, но напразно. Чело се сети за друга възможност. Ами ако ви осигуря тесен двор, над който има чисто небе? Знаете ли такова място? Погледна а обнадеждено Костанов. 21. Пилотът иска да говори с вас.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 че е плувнал в пот във водолазния си костюм. Ненавиждаше чакането и съдбата му Дефнечи и други ръце. Щеше да се почувства неизмеримо по-добре веднъж узуват ли се долу, макар и на вражеска територия. Обърна се и се усмихна окоръжително на нейбингър. По челото на професора се стичаха едри капки пот. Всичко ще бъде наред, увери го търкот. Така е само ме отведате в гробницата. Процедина и бингър през здраво стиснати заби. Лиза Дънкън хвърли недопушената цигара на бетонния под поднахангъра и я смачка с тънкото си токче. Върна се при бюрото и отново прегледа последните съобщения. Едно от тях привлече вниманието и кратко, и тя го зачете внимателно. Нещо интересно ли открихте? Произнесе зад гърба и кратко зъндра. Дънкън се обърна и я измери с поглед. Какво е Стар? Стар. Дънкън ни кратко подаде разпечатката на съобщенията. Преди два часа сте получили съобщение от някой или нещо с подобно кодово название. Което никога не сте чували, макар да работите в най-вишите етажи на властта, допълни Зандра с неразгадаемо изражение за тъмните очила. Познах ли? Познахте, отвърна намръщено Дънкън. Щом не знаете, така е.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 Откъм радиоприемника се носеше равномерно писукане. Какво има? Попита Дънкън, видяла, че Зандра сяда до приемника и си слага слушалките. Прехванахме съобщение от Китай. Не може да се скочили толкова бързо? Не са, уверия Зандра. От някой друге. От къде? Зандра помисли малко и отвърна. Изглежда този, който предава, се намира вътре в цянлин. Но как? Зандра отново вдигна ръка. Млъкнате и ме оставете да дешифрирам съобщението. Ето, Получател четвърти отдел Податъл гръв. Затворени вътре. Кана охранява изходите. Запасите привършват. Свързахме се с професор Челу. От Пекинския университет. Много аирлянски артефакти. Необходим е превод на староронически надписи. Чакаме отговор. Кой е Груев и какъв е този четвърти отдел? Попита Дънкан, чието търпение вече се изчерпваше. Четвърти отдел е руският еквивалент на «Меджик». Груев е кодово название за един от агентите и кратко.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 когато основният му парашут се отвори. Обърна се да потърси Нейбингър, но в същия миг краката му се врязаха във водата. Въздухът събран под водолазния му костюм, го изхвърли като надута топка на повърхността след съвсем кратък престой долу. Парашутът се беше разтлал. Недалеч от него. Търкот бързо разкупча рамите, преди напоеният с вода плат да го е повлякал.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 Но той продължи да се бори с парашута, който вече бавно потъваше. Спомни си какво му бе казал Търкот, че парашутът може да остане само десетина минути на повърхността, преди да потъне окончателно. Вече бяха изтекли няколко безценни минути, а до сега бе умел да освободи само единия си крак. Нейбингър бързо губеше сили, водата беше студена, а парашутът ставаше все по-тежък и неподатлив. Търкут замахна още няколко пъти с крака и изведнъж се озова право върху оплетения във въжета на Веднага се ориентира, сграбчи купола на парашута и го преметна през главата на полузадушения и ядосан професор. Нейбингър изплю гневно вода и произнесе дразгаво. Повече няма да се хвана на този номер. Ще можеш ли да стигнеш до брега? И още питаш, сопна се найбингър. Откачи кола на стежестите и се хвани за мен. Само спокойно, имаме още време. Търкот му подаде въже, за което да се закачи, и заплува към брега, където се виждаше синкавата светлина на ориентировачната лампа. Зад нея, в черното небе, търчеше само върхът на Цянлин. Когато излязоха на брега, там вече се бяха събрали всички десанчици от групата на Харкър. След проверката продължиха по край езерото, в посока към планината, но скоро се озуваха в тресавище и трябваше да забавят ход. Чак след около половин час излязоха на твърда земя, тук спряха и заеха кръгова позиция. Докато постовете се озъртаха в тъмнината, останалите се заеха да смъкват на водолазни костюми. Търкут помогна на нейбингър, давайки си сметка, че от тук нататък минутите им са преброени. Тръгваме. Хъркър направи знак с ръка и хората му се разпръснаха, оглеждайки местността през приборите за нощно виждане. През визура гората имаше ярко-зелени оттенък. Не се отделяй от мен, прошепна търкот на нейбингър и го поведе. 22. чело премигна в тъмнината. В тунела цареше непрогледен мрак, дори през тесния двор в тавана не проникваше никаква светлина. Чуваше се похъркването на заспалите и нервното шумолене от тези, които бяха твърди сплашени, за да потънат в сън. Бяха се излегнали право на каменния пот, но това ни и кратко правеше впечатление. Беше спала и в по условия, макар тогава да бе далеч по-млада. Когато доведе руснаците при отвора, те побързаха да насочат преносимата сателитна чиния към него и веднага изпратиха кратко съобщение. Костанов и кратко обясни,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 Гробницата определено щеше да играе някаква роля в плановете им. Съдейки по телевизионните репортажи, които бе гледала в Пекин, подемният комплекс на Великденския остров бе дребна играчка в сравнение с машинариите, струпани в голямата кухина под тях. Не биваше да забравя и за възможността да съществува друга, още по-дълбока кухина, зад стената на залата за управление, която така и не бяха успели да отворят. А. Също и онова.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 на което се обсъждаше мястото за предстоящото кацане на ирлианците. Всъщност, вече го бяха избрали Нью Йорк, Централ Парк, при това без почти никакви пререкания, дори от страна на руснаците и китайците. Рейнолдс бе развълнувана от факта, че тъкмо на територията на нейната страна ще се извърши първият контакт с пришълци от други светове. Дори бе намислила да отлети за Нью Йорк, за да присъства лично на събитието, но после се отказа. Щеше да види повече, ако стане пред телевизора. Пък и ирлянците сигурно ще да пратят някого тук, в Невада, за да провери състоянието на кораба майка. Лари Кинсейт се появи в лабораторията за реактивни проучвания още преди изгръв слънце, настани се на бюрото си, извади сандвичи и поръча да му донесат кафе, докато следеше същите новини, които гледаше и Кели. Глупаци мърмореше той.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 че в контурите им се та изкрита за плаха. Дали усещаше нещо интуитивно или имаше друга причина? Черни на цвят, са заострени върхове, те бяха толкова различни от познатите заоблени форми на кораба майка и скакалците. Е, сега поне вече знаем с какво ще дойдат, произнесе той, без да се обръща конкретно към някого. Кинсейт премести поглед върху своя компютър и провери състоянието на наблюдател. Оставаше малко време, преди да преориентира торбитата на спътника така, че да преминава над района на Сейдония. Хъркър вдигна свети мрук, давайки знак на отряда да спре насред малкия поток, очертаващ пътя нагоре към планината, от която ги делеше не повече от 3 четвърти километр. Вече виждаха с просто око светлините от машините на китайските части, блокирали входа към гробницата. Търкот се подпре на коляно и подаде ръка на Нейбингър.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 Само след минута на екрана си изписа отговорът. Свържете се с челу и руски агент кодово название Груев, които вече са в гробницата. Двата изхода блокирани. Подяволите. Промърмори Търкот, помисли малко и написа второ съобщение, в което питаше за мястото, откъдето ще ги вземат. Среща в квадрант 294873 в 20 часа местно време. Хубаво.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 Не познавам хеликоптер, който да стигне до тук от съюзническа територия дори с резервно гориво на борда. Каквото и да е, не бива да губим доверие в тях. Лично аз не тая и капчица доверие към унази Кучка Зандра, призна Харкър. Там и е доктор Дънкън. Тя ще се застъпи за нас. Той видя, че Харкър върти недоверчиво глава и добави. Вярвам и кратко. Дано, старче. Ако не го стори, с нас е свършено. Разчитай на нея. Момчетата ти готови ли са за действие? Ще бъдат след десетина минути. Търкот погледна на изток. До изгръв слънце оставаше малко време. Да не успеят, докато е още тъмно. На мостика на американския разрушител, обейнин капитан Рейкс погледна обезпокоено през рамо към своя старши радарен оператор. Предстоеше им да се промушат през Иглено ухо и това хич не се на капитана. На север радарът очертаваше контурите на на южната част на Лодунския полуостров, от който ги деляха не повече от 22 км. В южна посока пък, почти на същото разстояние, лежеше полуостров Шендун. Бреговете на двата полуострова оформяха тесния залив Чайли, северо край на Жълто море, край-континенталната част на Китай. Обейниен беше разрушител от клас Сепрунс, въоръжен с ракети за поразяване на наземни цели, и противокорабни ракети, Харпун. Освен това разполагаше свъртолетна площадка за две машини. Въпреки наличното въоръжение и бойни характеристики, Обейниен бе конструиран да оперира като част от флотска група, а не самостоятелно. Тъкмо това бе една от причините за безпокойство на капитан Рейкс.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 Там да посрещне и презареди два хеликоптера и да чака нови разпореждания. Вече два пъти. Рейкс изпрати радиограми на своя пряк началник с надежда да получи оточнения по предстоящата задача, но такива не последваха. Когато накрая си позволи да изрази недоволство, задето се налага да оперира в подобна непосредствена близост до китайските териториални води, отвърнаха му, че заповедта дала от най-високо място и никой не можел да направи нищо. Правилно казват. Черибата се вмирисвала от към главата, промърмори Ядно Рейкс, докато оглеждаше черния хоризонт през бинокъла си. Извинете, сър? Попита офицерът до него. Нищо, сопна се Рейкс. Нищо не съм казвал. Майор Калахан стегли ръчката към себе си и почувства осезателно как колелата на Белек Белекхолк се отлекят от пистата. Вдигна се на 120 метра и изчака докато вторият хеликоптер, управляван от капитан Пътнам, заеме позиция вляво зад него. Докато вторият пилот въвеждаше в доплеровия навигационен прибор на им локализация, окалахан наклони нос на машината напред и пое право на запад, отдалечавайки се бързо от летището Кемп Кейси, разположено северно от Сул, в Южна Корея. Окалахан вече беше пресметнал, че при постоянна скорост и вятър, след около 4 часа полет ще да достигнат борда на Обейниен малко след зазоряване. Така ще разполагат с достатъчно време за отдих, преди да се заемат с втората част от задачата. Единственият проблем, естествено, оставаха китайските радарни инсталации в залива Чайли, заради които се налагаше да летят колкото се може по ниско и да си поиграят на котка и мишка между островите. Веднага щом се увери, че всичко е наред.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 Междувременно програмата за излизане от хибернация на членовете на първата група продължаваше да набира скорост. След като свери данните от външните сензори, Айрлианката стигна до извода, че остава една дребна подробност, за която трябва да се погрижи. Тя инструктира компютъра да изпрати съобщение на Земята. По някакво чудо Лари Кинсейт не успя да щупи нищо, когато му връчиха заповедта да изостави опитите за стабилизиране и преориентиране орбитата на Наблюдател, и това бе неоценено от никого доказателство за силата на неговото самообладание. Същност, оказа се, че изискването е пристигнало право от Марс и специалистите от Кисп само са го предали до крайния получател. Аирлянците настояваха никакви обекти да не прелитат над Сидонийския регион. Очевидно в Кисп не гледаха сериозно на бъдещето на сондата, а глупаците в Нью-Йорк бяха готови на всичко, за да угодят на пришълците. И какво да правя сега с наблюдател, мътните ги взели? Обърна се Кинсейт към прекия си началник. Пукната пара не давам, Лари отвърна шефът. Само го дръжда леч от аирлянската база. А да си си задавал въпроса, защо не искат да ги? Следим. Не. Но като зърна презрението върху лицето на Кинсейт, шефът побърза да добави. Не разбираш ли?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 И без това си имахме достатъчно я Наблюдател. Разкарай го оттам. там. Кинсейт потърка уморено слепоочията си и се върна в залата за управление. Тък му изчисляваше новата орбита на Наблюдател така, че да преминава максимално далеч от Сейдонийския регион, когато почувства, че някой стои зад него. Обърна се и вдигна глава. Беше бледият мъж с побелели коси и тъмни очила.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 когато съдбата на човечеството изглеждаше заложена на карта. Харкър бе разположил ударната група на хълма срещу входа на гробницата. Снайперистите вече държаха на мушка през нощните визуари китайските картечари, които охраняваха малкият двор отпред. Харкър се обърна към Търкот, проснат в тревата. До него! Мразя такива е неща, прошепна той. Какво толкова важно има в проклетата гробница? Не зная, отвърна Търкот. Ай сега не беше момента да обяснява всички подробности. Казвай, кога да започваме. Давайте, рече Търкот. Двамата снайперисти откриха стрелба почти едновременно, но единственият звук, който се чуваше, бе тихото металическо штракване на ударниците. И двата куршума попаднаха право в целта, повалейки войниците от охраната.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 че часовите са поддържали редовна връзка щаба. Още няколко минути и щеше да бъде вдигната тревога. Отдръпнете се, извика им Хойс. Чу се остър покот и вратите се разтвориха. Добре дошли, промърмори търкот. Челу се надигна заедно с другите, когато приглушената експлозия отекна надолу в тунела. Имаме си гости, произнесе развеселено Костанов и добави няколко команди на руски. Хората му приготвиха оръжие. «Вие останете тук, нареди Костанов. А ние ще идем да ги посрещнем». Търкот поеводачеството, а Нейбингър го следваше по петите. Оставиха Хуис и Декемп да охраняват входа. Тунелът се виждаше ясно през очилата за нощно виждане. Стените бяха гладко шлифовани, до сущ като тези в подземния комплекс в зона 51 и тунелите в Етиопия.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 Прещам един от хората ми да доведе професорката. След това ще продължим навътре по този коридор. Той посочи наляво. Капитан Рейкс присви очи срещу вятъра, докато вторият хеликоптер кацаше на вертолетната площадка. Изчака да спревъртенето на роторите и тогава се приближи към машините. Вече беше озадачен и дори обезпокоен от факта, че по корпусите им липсваше каквато и да било маркировка. Вертолетите бяха от познатия тип Ух, Белекхолк, но досега не беше виждал да се окачват толкова обемисти допълнителни резервуари на малките носещи крила над товарния отсек. Освен това бяха боядисани в черно. Вероятно им предстоеше доста дълъг полет с тези допълнителни резервуари, прецени Рейкс с нарастващо безпокойство, защото единствената страна, която ги заобикаляше от три посоки, беше Китай.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 Ако хората ви напълнят догоре резервуарите на нашите птички и ако ни осигурите тихо където да отдъхнем няколко часа. Ще излетим едва по здрач. Рейк Рейкс разпореди един от мичманите да се погрижи за екипажа, а той се върна на мостика, където поне все още командваше и произнесе с философска примираност. От нас си иска да. Служим досетен дъх. Уф, честодено, мамка му, произнесе с тръкащи, забия и мъри. Даунинг не се очуди, че тъкмо единственият вълнонаемен на борда пръв се оплака от семразяващата температура в сив вълк. По таван и стените избиваше гъст слой влага и единственият шум, който се чуваше в помещението, бе отпадащите върху металния подкапки. Вътре цареше мрак, ако не се броеше слабото сияние на аварийните светлини от таблото и блясъците на преминаващите спедантично постоянство, фута отвън. Даунинг погледна към показанията на дълбокомера. За последния час бях изгубили още 200 метра. Не го безпокоеше дълбочината, колкото постоянно спадащата температура. Още колко ще трябва да чакаме? Попита е и мъри за пети път през последния час. Даунинг не си направи труда да отговори. Загърна се плътно в комбинезона докато полагаше почти на празни усилия да потисне треперенето. Защо онези тъпаци в кисп не се свържат с пасия и не го помоля да си повика обратно проклетите «фу»? Произнесе плачливо и мъри. Даунинг вече бе помислил върху този въпрос и разполагаше с готов отговор. Защото в кисп не знаят, че сме тук. Тогава кой, подяволите, е наредил да слезем долу? Не се предаваше Ей Мъри". Знам колкото и ти, отвърна Даунинг. Предполагам обаче, че същият, който е дал нареждане на подводниците да кръжат над нас. В Куба Кели Рейнолдс бе влязла в ролята на зрител, което обаче не я е безпокоеше ни най-малко. Изображенията на ирлянските кораби върху марсианската повърхност, предавани от видеостероскопа на наблюдател, бяха толкова заинтригуващи, че просто не можеше да се откъсна от екрана. Около корабите цареше някаква активност, но разделителната способност на секупичната камера не осигуряваше чак толкова детайлна картина. Нямаше обаче никакво съмнение, че корабите се готвят за излитане. За съжаление, малко по-късно системите на борда на наблюдател бяха изключени. В горния десенъгъл на екрана бях изписани серия червени цифри,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 А Спасия ще бъде на земята след по-малко от 48 часа. Е и... Обърна се към него търкот. Какво от това? Нещата тук са негови, нали? Че са ирлянски, няма съмнение, кинна Бавно Костанов. Съмнявам се обаче, че принадлежат на Спасия. Бунтовниците? Подхвърли нейбингър. Така смятаме, отвърна Костанов.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 Вместо отговор Нейбингър натисна с длан един участък от пулта, който разглеждаше. Върху черната повърхност се появиха светещи иронически символи. Какво си намислил? Подскочи търкот. Без да обръща внимание на околните, Нейбингър се съсредоточи върху това, което правеше. Той задържа ръка на няколко сантиметра над пулта и бавно я премести в страни. Отдолу се появиха знаци и професорът се заеде да ги натиска, явно в определена последователност. Изведнъж се разна се силно бръмчене и всички в помещението неволно отстъпиха назад. В отсрещната стена се появи цепнатина, която започна бързо да се разширява. Търкоти хората му инстинктивно вдигнаха пред себе си оръжията, същото сториха и войниците на Костанов. Нейбингър невъзмутимо пресече... Ничията земя пред дулата им изчезна от стаята. Търкот го последва. Вече се досещаше какво ще видят от другата страна. Точно в центъра на малката стая бе положена двуметрова пирамида, обгърната от сияеща златиста мараня. Докато търкот се озърташе, Нейбингър доближи пирамидата и постави длани върху гладката и кратко повърхност. Златистото сияние се разшири и обхвана археолога, сякаш го притегляше навътре.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 До целта оставаха не повече от 6 часа полет. Стакатото на автоматичната стрелба отекна глухо в подземната зала. Търкот се извъртя рязко и затича към вратата, с готов за стрелба автомат, а отзад го следваха Костанов и хората му. Беше изпратил Хуис и Декемп да охраняват входа, малко след като Нейбингър осъществи контакт с пирамидата.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 Екипажите отново поеха към корабите. Зад тях светлините угасваха. Без каквито и да било видими признаци за разходна енергия, корабите се отделиха гладко от марсианската повърхност. Докато набираха височина, пътищата им се кръстосваха в заплетен танц. Шесте, хищнино катя насочиха върховете си към земята. 26. шест, търкот провери часовника си за трети път през последните десет минути.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 бяха съоръжени с ядрени бойни глави. Било е някъде средата на 6-те, когато управляващите взели решение да унищожат Сидонийския регион. Но, понечи да го прекъсне изумено Търкот. Да, така е. Не сме успели. Търкот разтърка уморено слепоочия, докато се опитваше да асимилира чутото. Което ме връща към въпроса, с който? Започнах.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 където нашият отдел непрестанно се натъкваше на пречки и яростна съпротива всеки път, когато се заемаше с този въпрос. И? Открихте ли нещо? Попита търкот, когато другият потъна в мълчание. Не, отвърна свъсено Костанов. Немного. Изгубихме доста добри агенти, мои близки приятели, в началото на 90-те дори заловихме човек, когато подозирахме, че работи за стар. И какво направихте с него? Попита Търкот, който познаваше добре методите за разпити в КГБ. Нищо за съжаление. Умря, преди да получим нужната информация. Попрекали ли сте смъченията? Не, просто умря. Все едно, че някой му спря тока. Изведнъж угъсна. Така и не можахме да го съживим.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 търкот, докато го нагласяваше в седнало положение. А Спасия? Мислех, че е от добрите. Не. Нейбингър поклати отчаяно глава. Той идва, за да ни унищожи и да вземе кораба майка. 27. Всичко излезе наопаки, говореше задъхано Нейбингър пред смълчената аудитория. Оказа се, че Спасия е бунтовникът,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 докато останалите осмисляха чутото, преди и бингър да продължи. Водачът на кортадите бил аирлянец на име Артът или може би това му званието. След като разрушил базата на Спасия в Атлантида, той наредил на хората си да се разпръснат. Самията Спасия избягал с бойните кораби на Марс и така се възцарило нещо като примирие. Артът държал контрола върху кораба Майка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 Същото те изкопали голямата подземна кухина в Етиопия и окачили рубинената сфера над голямата цепнатина, заплашвайки, че ще я задействат и ще унищожат цялата планета, ако Аспасия посмее да се върне. Те скрили скакалците в Антарктида и кораба Майка в зона 51. Оставили и няколко стражеви компютъра на различни места из планетата, за да следят развитието на събитията. Един тук, втори в Джамилтепек, който сет не попадна в ръцете на Меджик имало и други. Но защо Аспасия се връща? Попита Търкот, който все още бе под впечатлението от разказа на Костанов за Стар. Защото смята, че разполага с подобри позиции спрямо кортът и вероятно, защото войната свършила. Коя война? Попита Челу. Отвъд пределите на слънчевата система е имало война между айрлианците. И друга раса,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 Попита Търкот. Арта държал под контрол рубинената сфера. Чакай, сега вече знам какво представлява тя. Трябва да отидем при нея. С ней на помощ Аспасия ще може да излети с кораба Майка. Тя е енергийният източник на междузвездния двигател. Корабът Майка може да се вдигне и без нея, но не би могъл да прекоси космическото пространство. Зная кода за освобождаване на сферата.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 Търкот посочи златистата пирамида. Нейбингър обхвана главата си с ръце. Всичко е толкова объркано. Доколкото спях да разбера, артът разпръснал не само хората, но и снаряжението си. Та този страж отговаря за контрола над друга част от екипировката. Чакай, нещо не се връзва, вдигна ръка търкот. Защо стражът, който намериха Меджик? Се опитваше да ги накара да включат двигателите на кораба майка? Дали пък той не е нарушил примирието, принуждавайки другия от Великденския остров, да реагира? Може би и подяволите не зная, мърмореше и бингър. Например, ако стражът на Меджик ги е помислил за Кортади. Не ми е съвсем ясно. Едно е сигурно, не бива да позволяваме на Спасия да сложи ръка на рубинената сфера. В такъв случай най-добре да изчезваме от тук, заяви Костанов и чукна с пръст по циферблата на часовника си. Да се съсредоточим върху непосредствените проблеми. Търкот трябваше да се съгласи, че Руснакът има право. От компютъра не за някоя друга възможност за излизане на гробницата, Попита той. Нейбингър затвори очи. Информацията, която получих, е предимно в картини.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 Свираме не Нейбингър. Няколко десетки сантиметра, може би. И е изработен от черния айрлиански метал? Не. От токашни материали. Тогава отваря и долната врата, нареди търкот. Нейбингър прокара език по изпръхналите си усни и постави длам върху таблото. В отговор върху пулта изгря зелена светлина, а отвън се разнесе метален грохот.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 Лъчът от фенерчето му се отразяваше в металната повърхност на плътно затворения люк. Търкот се извъртя през рамо и извика – Хоис! Всички останали да намерят укритие. Сапьорът се скатери до него и подпря солидно натъпканата си раница в една ниша. След това се зае да оглежда люка. Някаква приблизителна представа за дебелината. Професорът каза няколко десетки сантиметра. Хуис кимна, но умът му вече работеше над проблема. Отвори един от страничните джобове на раницата и извади вързоп с тънко алпинистко въже и няколко скални клина. Подаде два от клиновете и малко чукче на търкот и му посочи десния край, докато той се приближи към левия. След като забиха клиновете и прокараха въжето ушите им, Хуис закачи на единия му край лъскав метален цилиндър, който също извади от раницата. Беше почти 90 см дълъг и 30 широк. Използвайки раницата си за противотежест, хуи си стегли изтегли заряда и го опря в долния край на люка. Дано да стане, промърмури, когато двамата се спуснаха обратно. Внимавай, ще гърмим. Извика на останалите и включи детонатора. Разнесе се оглушителен трясък. Миг по-късно ги удари вълна от горещ въздух, която продължи надолу. Търк пръв се закатери нагоре. Сега бе решаващият момент. Ако взривът не бе отворил люка, щяха да останат вътре завинаги. След няколко метра в лицето го лъхна струя свеж въздух. Откъснат от пантите, люкът бе изхвърчал навън. «Да се махаме от тук!» Извика той на останалите. Когато отново вдигна глава, откри, че между нащърбените краища на отвора мъждука звезди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 само на около 800 метра под него. Бяха обхванали гробницата като фобрач и бавно го затваряха. Ей, хора, да побързаме, обърна се той към шахтата. Взривът трябва да се е чул надалече. След него излезе хуйс, спусна въже и подкани другите да се изкатерят. Харкър остана последен, за да помага на китайските студенти. Когато всички се събраха на стръмния склон, Търкот посочи на Харкър светлините. Посрещачите вече идват. Исусе, че това е цял батальон. Възкликна Харкър, оценил в миг ситуацията. После огледа небето. Добре поне, че нямат въртолети. Инак досега да се ни турнали по хлупъка. Той погледна загрижено търкот. Няма да можем да се движим достатъчно бързо, заради старата госпожа. А този път са много повече от нас. Да имаш други идеи. Попита търкот. Само една. Задачата ми беше да ви доставя обратно живи и невредими, тепи и професора. За китайци и руснаци не е ставало дума. Ах, съвършено вярно, произнесе Костанов, който стоеше зад тях. В края на краищата, войника трябва да изпълнява стриктно заповедите. Всички сме в тюпа, заяви решително Търкот. Готови ли сте? Обърна се той към останалите. Напълно, отвърнав место другите професорката, подпряла се на бамбуковия си бастун. И не се беспокоите за мен. Зная какво си иска. Няма да ви забавя. Аз ще прикривам отзад, предложи услугите си Костанов. Хайде тогава, Търкот махна на останалите да тръгват.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 Попита Търкот. Лофа посочи върха на хълма. Прехвърляме се отгоре и се спускаме по западната стена. Търкот поклати глава. Ние трябва да продължим на север. На север има цяла армия, осведоми го за хилено Лофа. Дойдохме от запад и знаем едно местенце, през което все още се минава. Не. Ще продължим на север, поклати глава Търкот. Нямаха време за губене, не само, че наближаваше час за изтегляне, но и спасия скоро щеше да кацне на земята. Ами, както желаете, свираме не лофа. Тъкмо ще ми е полесно без вас. Чело се пресегна и сграбчи търкот за ръката. Отнесете истината на света, произнесе омолително тя. Аз ще я разкажа пред моя народ. Ай, толкова много неща долу останаха неразкрити.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 Миг по-късно отекна зловещото металическо тракане от картечна стрелба. Търкот с един замах смъкна очилата. Сграбчи нейбингър и го прикри с тялото си. Последният откос премина на сантиметри от тях и прикова чейс към склона на планината. Бежизненото тяло на свързочника се изтърколи надолу към напредващата пехотна линия. Търк от коленичи, вдигна автомата и откри огън по вертолета. А останалите последваха примера му. Прожекторът огасна, а вертолетът се наклони рязко на една страна и бързо се отдалечи на безопасно разстояние. Докладвайте положението. Извика търкот. Чейси Брукс мъртви. Предавателят е разбит, отговори Харкър. Имам един ранен, добави Костанов. Да тръгваме. Нареди Търкот. Не.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 Опря приклада в рамото си и откри огън. Търкот чуваше ясно престрелката и това го накара. Доскори да крачка. Не биваше да погубват слека ръка онова, заради което бяха жертвали живота си руснаците. Само след няколко минути стрелбата стана спорадична, после съвсем замря. Търкот свери компаса. Бяха заобиколили гробницата и сега север беше надолу по склона.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 Изглежда, мислеше си Кели, а спасия иска да навакса за всичко, което се бе случило на Земята за изминалия период. След потвърждението за мястото на приземяване, а спасия не бе изпращал повече съобщения до Кисп. Договорената среща оставаха само 36 часа и телевизионните предавания кипяха в трескава активност. Кели все още се надяваше, че приятелите и кратко ще успеят да се върнат от китай на време.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 се носеше обезпокоителният грохот на военни машини. Още по-нататък, в същата посока, кръжеше удареният хеликоптер. С изравняването на терена се полявиха гъсти хръсталаци, които осигуряваха достатъчно прикритие. — Как се справяш, професуре? — Ще го преживея, отвърна неибингър. — Колко става? — Два километра. — Не забавяй ход.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 Той подаде ръка на Хъркър и почувства как е мазолестата му длан лепна от кръвта, останала от ръкостискането на Костанов. Как върви? Попита Лиза Дънкън. Зандра прослушваше радиосъобщенията. Добре. Двата хеликоптера се движат по график, за сега няма данни, че се ги засекли. Защо сте толкова сигурна? Наредих да вдигнат един ауакс край бреговете на Китай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 На екрана останаха само няколко точки на активност, всичките в района на планината Цянлин. Имаше още две светещи точки, които се приближаваха бързо към същия район. Това са нашите вертулети, посочи ги радарният оператор. Летят на минимална височина и по скоростни характеристики отговарят на Белек Холк. Въведе дешифриращ код Алфа-4 Румел, нареди Зики. Операторът изпълни заповедта и изведнъж над източен Китай се появиха още четири светещи точки, които се движеха право към Цянлин. Лин. Какви са тези? Възкликна очудено операторът. Защо ги нямаше на радарното изображение? Той млъкна, превключи за миг на термално изображение и се плесна по челото. И тук ги няма, господи! Добрият играч винаги държи няколко аса в ръкава си, произнесе доволно зики. 4F. Сетелт за въздушна поддръжка на изтеглянето. 29. На борда на е. Сепрингфилд капитан Форстър бе най-стършият офицер сред командирите на трите штурмови подводници от клас Лос Анджелис, които кръжаха високо над Вълк. В момента Сепрингфилд и Ашвил използваха минимална част от мощностите си, колкото да захранват живото поддържащите си системи. Пасадена, третата подводница от флотилията.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 по които операторите можеха непрестанно да изменят курса. Всяко едно от торпедата тежеше 1250 кг при дължина от 3 метра и диаметр. 80 см. Бяха съоръжени с конвенционални бойни глави, притежаващи близо 500 кг силно разрушителен заряд. Започвам проследяването, докладва главният емерач. Виждам целите ясно, торпедата са под непрекъснат контрол. Време до попадението, 42 секунди, емерачът внезапно млъкна и се окукори в екрана пред себе си. Засякох насрещен огън. Насрещен огън с какво? Попита капитанът. Това са нашите торпеда. Възкликна емерачът. Обърнали са се обратно. Пръстите му подскачаха върху клавиатурата, в напразни опити да си възвърне изгубения контрол.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 Последва едновременен взрив на четирите торпеда, на помалко от 200 метра от подводницата, която ги бе изстреляла. Готови за подводен удар. Нареди капитанът, макар да си даваше сметка, че вече са закъснели и ще трябва да понесат последствията от експлозията на четири мощни заряда в непосредствена близост. На Сепрингфилд капитан Форстър си бе поставил слушалките на прибора за пасивно-хидрофонично следене.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 Обърна се и изгледа един по един присъстващите. Струваше му се, че всеки момент ще повърне набързо погълнатата същата сутрин закуска при мисълта за онова, което бе сполетяло нещастниците от «Пасадена». Нищо няма да правим. Експлозията се чуи на борда на «Си вълк също и звуците, оповестили трагичната кончина на подводницата. Само половин минута по-късно засякоха и шума от риенето на бързо потъващия корпус, който се спускаше към океанските дълбини, придружен от затихващия покот на обшивката, която продължаваше да се разпада под нарастващия отвън натиск. 30. Търкот забави ход, за да позволи на Харкър и на Декемп да заемат позиция. Спускаха се в плитко дъре, което заобикаляше северната основа на Цянлин. Търкот предполагаше, че китайците ще поставят постове на двата края на дерето, но разчиташе по време на престрелката да се промъкнат по край тях незабелязано. Единственото тактическо преимущество, с което разполагаха, бяха приборите за нощно виждане и стрелба. Китайците нямаха подобно снарежение. След още пет минути дарето се разшири и те достигнаха близкия край на гъсти тръстики, с които бе обрасъл целият южен склон. Търкот искаше да се приближат максимално близо до връжеската линия, преди харкър да открил огън. Накрая спряха в един особено гъст и почти непроходим участък. Хъркър и Декемп заеха позиция на 500 метра от предните китайски части и на височина стотина метра над войниците, по които щяха да стрелят. Двамата залегнаха между назъбени скални от и елови данери, точно на билото, разделящо северния склон от низината, към която продължиха останалите. Харкър оглеждаше околността през топлинния мерник, който вече бе монтирал на снайперовата пушка. Пушката и мерникът осигуряваха ефективна стрелба на дистанция до 1200 метра и Харкър не се съмняваше, че ще е състояние да повали с един изстръл всеки противник, който се появи в тези граници. Малко по на юг виждаше и групичката на търкот, която вече доближаваше позицията на китайците на речния бряг.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 Беше подпрял снайпера между два камъка и откъсваше поглед от светещия циферблат на часовника. Оставаше само още една минута. Високо зад гърбовете на двете барети, първите лъчи на слънцето вече огряваха върха на планината Цянлин. Лин. От другата страна на света, в центъра за управление на космическите полети, разположен дълбоко в надрата на планината Чаяне, операторите следяха две малки светещи точки върху големия екран. Двата изтребителя бяха излезли над повърхността на океана и сега летяха право на запад, точно по посока на екватора. Харкър натисна до край спусъка и дулото на снайпера подскочи. Китайският двойник, който се прокрадваше под прикритието на тъмнината, се претърколи назад и застина неподвижно. Без да отвлича вниманието си странични мисли, Харкър премести мерника върху следващата цел.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 А Аспасия. Куин посочи големия екран в Куба. От Центъра за управление на космическите полети докладваха, че са засекли два изтребителя Фу. Какво искат да кажат с това, не ни пречете? Куин се огледа, за да се увери, че никой не ги подслушва и продължи с поверителен тон. Флотата току-що изгубила една подводница над мястото, където според предположенията се намира базата на изтребителите Фу. В Пентагона направо са поштурели. Изгубили са подводница. Повтори оплашено кели. И го казваш така, сякаш изпуснали нещо във водата? Какво? Всъщност е станало. Не зная подробностите. всяко секретно съобщение до Пентагона, в което се казва само това, че под водата е имало кратко стълкновение, при което е пострадала една подводница. Исус е Христе. Възкликна смеяно Кели. Някакви сведения от Китай. Нямам директна връзка, но от оскъдната информация, която получаваме, останах спечатление, че има проблеми. Следи съобщенията, които си предават за Андра и центърът на Стар в Антарктида. Ще успеят ли да се измъкнат? Вертолетите ще ги чакат точно в оговорения час. Кели Рейнолдс поклати глава.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 Той подсвирна тихичко на декемп и в отговор дочу същото. След това положи снайпера на земята и се облегна уморено. Разполагаше с няколко минути за отдих, преди отново да се захване за кървавата си жътва. Търко дръпна нейбингър за ръката, показвайки му, че е време да тръгнат. Хуи си преслер се надигнаха и ги последваха безшумно. Излязоха предпазливо от шубраците, в които се бяха скрили. Търкот дочу няколко приглушени изстрела от към мястото, където предполагаше, че се крият Хъркър и Декемп. Огледа се бавно през прибора, като държеше оръжието си готово за стрелба. Вляво, на около 70 метра, бе разположен танк. Изглежда обаче нямаше никой между тях и позицията на танка. Четиримата се свлякоха по калния бряг на рекичката, очаквайки всеки миг да бъдат открити.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 тъй като над главите им просвириха няколко трасиращи картечни откоса. Май е време да изчезваме, прошепна Харкър. Поеха право на север, като се стараеха да държат скалния издатък между себе си и на китайци. Имаше само една посока, в която все още можеха да се движат безпрепятствено към върха на Цянлин. Районът за изтегляне представляваше пресъхнало трасавище, заобиколено от високи дървета.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 Помисли си разтревожено Търкот. Но може би са напред с плана. Вертолетите приближаваха, но едва сега Търкот забеляза, че идват от юг. Нови попълнения за китайците. Търкот се наведе над нейбингър. Дойдат ли нашите, качвате се на първата машина. Аз ще се кача на втората. Така ни учаха в рейнджерската школа, наричат го разпръсване на преносителите на важна информация. По такъв начин дори само един от нас да се измъкне, сведенията ще достигнат целта. Има и други неща, които бих искал да узная, но сега ми кажи най-важното, как можем да спрема спасия. Нейбингър кимна и бавно заговори. 31. Черният масив на гробницата изникна точно според очакванията им. Окалахан насочи въртолета по курс, който щеше да ги отведе на север от изкуствено създадената планина.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 При това наблизо 1000 километра от стартовата площадка на Обейнин. Той описа кръг над района, предоставяйки на Пътнам възможността да се приземи пръв. Пътнам намали рязко скоростта на своя белек холк и започна да се снижава. Човекът, който ги очакваше долу, побърза да загаси маркера. Пътнам се приземи гладко, двама души дотичаха до отворената врата и се покатериха вътре. Първият, Белекхолк, започна бързо да набира височина. Търкут също следеше издигането на първия хеликоптер, на борда на който бяха Нейбингър и Преслер. В този момент втората машина започна да се спуска и той даде знак на Хойс. Техен ред. След миг черният отвор на корпуса ги погълна. Окалъхън продължаваше да оглежда околността през инфрачервения скенер, докато бързо извиваше на изток. Имаме си компания, обяви спокойно той, забелязал навигационните светлини на един ми само на 3 км от към планината. Окалахан знаеше, че китайският хеликоптер не може още да ги забележи, тъй като Белекхолк се сливаше с мрака, а противниковият пилот не разполагаше с прибори за нощно наблюдение. Но не биваше да рискува. Отвори рязко ръчната газ и увеличи налягането в турбината.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 Когато двата въртолета неочаквано се извисиха над тях, стигнаха върха и се приземиха на него. Останаха там около минута, сетна отново се вдигнаха и поеха обратно. Харкър дръпна декемп за ръката. Спуснаха десантчици на пътя ни. Сега какво ще правим, шефе? Попита другият, като се облегна уморено на оръжието си. Харкър светкавично претегляше различните възможности.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 Там ще ги причакаме, прошепна той. Някой ни се лепна, извика Окалъхън в интеркома, като същевременно даде газ и наклони рязко машината наляво. Седналите отзад се. Скупчиха един върху друг. Търкото спя да се подпре на коляно и забеляза два китайски въртолета, които правеха същата маневра, за да ги последват. Следващият път ще им бъдем в обсега, съобщи окалахън. Имат картечници. От контролната зала на ЛАКса също следяха развитието на действието. Видяха, че единият, Белекхолк се отправя към брега, но вторият по необясними причини бе свърнал обратно. Две мигащи светлинки обозначаваха китайските въртолети, които го преследваха. Обстановката се влуши още повече след няколко секунди, когато един от операторите докладва –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 Изглежда са били засечени от китайска радарна установка, защото два вражески хеликоптера го следват. Оставим не повече от минута, докато открият огън. На всичко отгоре, от авиобазата Крайсиян излетяха четири прехващача. След девет минути ще бъдат в района. Нашите фъм могат да им попречат, но ни трябва разрешение от високо. Разбирам Ким Зандра. Зики продължи с припрян глас. Госпожо, изглежда нито един от хеликоптерите няма да може да се измъкне без странична помощ. Китайските ми са оборудвани с скорострелни уредия. Добре тогава, наредетена. Командира на ескадрилата да скортира първия белекхолк до кораба. Вероятно той кара онова, което ни трябва. Госпожо, това означава да обречем хората от другия въртолет на сигурна смърт. Сега нямам време за понече да отвърне зъндра, но Лиза я дръпна за ръката и заговори в микрофона. Тук е Лиза Дънкан. Аз съм съветничка на президента. Ще наредите на два от нашите изтребители да скортират въртолета до брега. Другите два да помогнат на втория въртолет. Ясно ли е? Съвършено, ясно, госпожо. Зандра не направи никакъв опит да се намеси. Харкър въздъхна и се огледа. Готов ли си? Да им сритаме задниците. Така ти искам. Харкър пое въздух и го задържа. След това натисна плавно спусъка и от дулото на автомата изригна огън. Успя да повали двама противници, преди останалите да намерят укритие. Ответният огън беше интензивен. Но зелените лъчи на трасиращите куршуми летяха в друга посока. Окалахан държеше хеликоптера максимално близо до земята, но един от преследващите гуми без позиция вдясно и му пречеше да извие към планината. Носеха се на тречното корито, което търкот и останалите бяха използвали, за да се измъкнат от обсадата. Именно близостта с терена го принуждаваше да забави скорост и да позволи на преследвачите да скъсят дистанцията.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 Престрелката в планината и следващите го китайски въртолети. Заредени отекна гласът на Спенсър. Окалахан намали рязко гъста, стъпи върху левия педал на кормилното управление и извъртия въртолета на 180 градуса, обръщайки се с лице към двата ми. Китайските пилоти още не бяха реагирали на неочакваната маневра, когато Окалахан натисна два пъти последователно пусковия бутон.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 Прибираме нашите момчета и изчезваме от тук. Пилотът насочи вертолета обратно по хода на речното корито и даде газ. Харкър също видя блясъка от взривения хеликоптер. Секунда след това последва и втори взрив, но гъстата автоматична стрелба го накара да насочи вниманието си към по-наотложни дела. Прицели се и стреля цял пълнител срещу пръснатите по хълма противници.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 Закачиха се, извика търкот, който почти бе овиснал на перилата на товарния отсек. го чу и увеличи. Налягането в турбината. Хеликоптерът се издигна и пое на изток. Хъркър и Декемп отлепиха едновременно подметки от земята и центробежната сила ги залюля в западна посока. Сблъсъкът с въздушната вълна ги остави почти без дъх, но двамата продължаваха да се държат.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 че някой се надвесил от платформата и му дава сигнал да се отдели от Харкър. Декемп разтърси Харкър и мукимна с глава нагоре. После двамата се разделиха и започнаха да се катерят по въжетата, докато отгоре им помагаха. Декемп се озова първи в товарния отсек. Харкър все още се люшкаше на няколко метра под тях, но сега вече теглещите станаха повече. Окалахан реши, че положението е овладяно,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 Централният тунел в гробницата, който беше охраняван от холографското изображение и убийствения лъч. Вече знаеше накъде води и какво има там. Знаеше също и как да стигне долу. Каквото и да се случише от тук насетне, предстоеше му отново да се завърне в Цянлин. Той измъкна подвързаното си с кожата в терче и започна трескаво да пише. Фавио базата Осам в Южна Корея. Зандра и Дънкан следяха неотстъпно радиопредаванията от борда на ОАКС. Внезапно от към лаптопа на Зандра долетя писокащ звук. Тя се завъртя и бързо въведе своя код. Прочете съобщението на екрана и се зае да пише команди. Какво е станало? Настоя да узнае Дънкан. В изтребители, отвърна лаконично Зандра. Два от тях са се насочили към Китай. В Куба. Зона 51, Кели Рейнолдс нямаше никаква представа за драмата. Разиграваще се в небето над Китай, но за това пък можеше да следи движението на изтребителите Фу. Двете точки наближаваха с шеметна бързина бреговете на Азия. Нещо ново. Обърна се тя към Куин, който слушаше съобщенията от военната комуникационна мрежа. В Пентагона направо са бесни. Загубили са доста хора с подводницата. Но Налия Спасия каза, понечи да заговори тя, но видя изражението на Куин. Изглежда не всички бяха склонни да се доверяват на пришълците. Куин може би познаваше някои от членовете на екипажа. Опасяват се, че футата могат да нападнат хеликоптерите, добави Куин. И защо ще го правят? Това е добър въпрос, нали?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 Но не му беше писано да почива. Сър, засекохме два, изтребителя фу на три минути полет от предния, Белекхолк. Нашите самолети там ли са? Да, сър. Една минута до прехващането, потвърди радарният оператор. Зики бе получил кодирана информация за съдбата на Пасадена. Кажи им да стрелят веднага, щом футата навлязат в ракетния обсек.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 Полковник Зики също следеше четирите ракети, изстрелени срещу флотата. Бяха преминали половината от разстоянието, когато внезапно изчезнаха. Това пък какво беше? Прошепна удивено Зики. Междувременно, изтребителите в обяха скъсили още разстоянието до пресрещащите ги самолети, когато внезапно четирите точки, обозначаващи сетълтовете, също изчезнаха от екрана. Сега оставаха само двата, изтребителя Фу и летящите на среща им въртолети. Изтребителите ФО се насочиха към първия. 20 секунди до срещата. Приближават ни две Фута, извика пилотът и стресна Нейбингър спомените му за онова, което бе скрито в днедрата на Цянлин. Току-що свалиха нашия скорт. Хеликоптерът се люшна на една страна, Нейбингър се надигна и сгръбчи най-близката дръжка. Трябва ми радиовръзка. Спешно е. Викна той. Пилотът му посочи окачените на стената слушалки. Нейбингър ги нахлузи и включи микрофона. Ало. Ало. Някой чува ли ме? Дънкън все още държеше микрофона, заслушана в информацията от АЛАКС, когато разпозна глас на Нейбингър. Професоре, тук е доктор Дънкън. Чувам ви. Говорете! Нейбингър вече можеше да различи с просто около двата сиящи овала на приближаващите ги изтребители фу. Той натисна бутона за предаване и заговори припряно в гробницата. Цян Линна в най долната галерия има, той млъкна, прекъснат от бързо нарастващия писък слушалките, който стана толкова пронизителен, че бе принуден да ги дръпна от ушите си, за да прекрати непоносимата болка, която сякаш се впиваше в мозъка му.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 Окалахан се завъртя на седалката и погледна невярващо търкот. Изключи незабавно двигателя, повтори търкот. Инак с нас е свършено. Изключвай, повтори Окалахан на Спенсър. Вторият пилот се пресегна и стегли ръчката за аварийно спиране на двигателя, която не беше предназначена за ползване по време на полет. В същия момент премести скоростния лост на нулево положение, Оставяйки на роторите да се въртят по инерция. Така поне щяха да забавят падането. Окалахан местеше пръсти по таблото и изключваше един по един останалите уреди. Замик погледна надолу и забеляза открито място сред дърветата. Той бутна кормилния лос напред, надявайки се, че вертолетът все още му се подчинява. Двата изтребителя поизникнаха едновременно от мрака и прелетяха в бръснещ полет над тях. Приготви се за удар. Викна Окалъхан, след като прецени, че няма да оцелят полянката. Белек докосна короните на дърветата и изведнъж се преобърна наляво. Корпусът на машината се провря през гъстите клони и носът му удари меката почва. От сблъсъка предницата се смачка, а натрошеното стъкло се посипа вътре в кабината.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 Търкот се обърна и помогна на окалахан да освободи заплетения в коланите втори пилот. Изпод шлемофона на мъжа се стичаше кръв. Търкот посегна и опипа шийната артерия. Мъртъв е. Извика той, Сграбчи окалахан и го задърпа към изхода. Първият пилот поклати глава и продължи да разкопчава коланите. Остави го. Крещеше търкот. Всеки момент ще.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 Взривната вълна ги помете и всички се изтърколиха на земята. Вторият белек Холк също свален, докладва безизразно полковник зики. Други наши там няма. Дънкано удари съмрук пулта и втренчи очи в зандра. Ето, доволна ли сте сега? Всичко пропадна. Тя посочи часовника. До пристигането на ирлянците остават само 24 часа.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 до зазорявано оставаха 4 часа, последният изгрев преди пристигането на спасия. Заглавията на отрешните вестници, които вече се печатаха, прокламираха идващия ден като последният, в който човечеството ще бъде само на Земята. Но зад сцената нещата, както винаги изглеждаха различно. В Куба, Майор Куин най-сетне бе призуван на помощ от специалистите в Пентагона, които смятаха, че ако някой знае как да се справи с изтребителите фу, това трябва да е персоналът на зона 51. На своя ред Куин бе препратил във Вашингтон част от информацията, разменена между Зандра и Стар, и сега там цареше трескава препирня. Нито една от шпионските централи изглежда не знаеше за кого работи Зандра и какво представлява Стар. И най-вече, по какъв начин тази организация бе съсредоточила почти необятна власт в ръцете си? Кели Рейнолдс следеше всичко това с месица от обърквани скръп, породено от съобщението за смъртта на Питер Нейбингър и Майк Търкот. Беше се настанила в креслото зад Куин, който в момента участваше в видеоконференция с комитета на началник щабовете и президента, намиращи се във военновременния кабинет. Под Пентагона. Какво става с втората представителка на Стар, майоре? Попита генерал Картарт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 Всяка война е свързана с жертви, отвърна невъзмутимо картарт. Същност, какво става са изтребителите ФО? Попита президентът. Двата, които свалиха нашите хеликоптери, са се отправили на югоизток, докладва Куин, и в момента са над Индийски океан. Вероятно направление. Предполагаме, че летят към голямата цепнатина, където специалистите от Кисп откриха нови аирлянски артефакти.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 Имам едно предложение, Намеси се Кели Рейнолдс, ядосана от едностранчивия начин, по който тези хора разглеждаха събитията. Да чуем ким на президентът. Защо не попитаме представителката на Стар тук, в зоната, кои са те? Добра идея, госпожица Рейнолдс. Майор Куин, направете го. А ние тук ще се погрижим за всичко останало.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 Историята е изпълнена с трагични грешки, възрази Кели. Когато Аспасия пристигне, всичко ще се оправи. Ами, търкот и, и бингър, Попита Куин. Казах им да не тръгват, рече Кели. Трябваше да ме послушат. Но, понечи да заговори Куин, ала тя си справи и забода пръст в гърдите му. Никой не ме слуша. Никой.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 Не си прав. Има един човек, който наистина държи на нас. Доктор Дънкан. Е и... Попита Харкър. Как ще разбере, че сме тук и при това живи? И да го знае по някакъв начин, как ще ни измъкне? Не знае как ще ни измъкне, но съм сигурен, че ще измисли нещо. Знам обаче по какъв начин да и кратко съобщим, че сме тук. Дявол да го вземе. Произнасе майор Куин, след като влезе в Куба са зачервено от гняв лице. Той набра номера на военновременния кабинет в Пентагона. Скакалецът и Олейса са изчезнали, докладва на дежурния офицер. Изчезнали? Изчезнаха. Отлетяха току-що. Вече не можем да попитаме Олейса за кого работи. Прикрил слушалката с ръка, той нареди на един от операторите Свържиме с космическия център. Искам да знам на къде се насочва скакалецът. 34. Няма оцелели заяви Зандра и хвърли на бюрото пред Дънка на разпечатаното компютърно изображение на мястото на катастрофата. Китайците вече са стигнали района, където е паднал един от нашите Ф. Дънкам взе една от снимките, направени от шпионския сателит къх и я разгледа. Вдигна друга. Впи поглед в нея и изведнъж ръката и кратко се разтрепери. Някой е още жив, произнесе сподавано тя. Търкот или Нейбингър. Зандря вдигна глава от монитора. Откъде знаете? Дънкън хвърли снимката върху клавиатурата. Виж сама. Какво поточно трябва да видя? Дънкън и кратко посочи. Ами това. Някой е очертал с отломки от разбития въртолет същия аирлянски староронически знак за помощ, който е вплетен в китайската стена. Трябва да ги измъкнем оттам. Но този път без да ни попречат китайците и изтребителите фу. Зандра Кимна Време е да се изправим срещу нашите врагове. Какво значи това, дявол да го вземе? Означава край на следенето и изчакването.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 с неизменните тъмни очила и черен костюм. Наблюдател достигна ли стабилна орбита? Попита Коридан. Да. Кинсейт не попита по какъв начин човекът до него се бездобил с изчисления, които ще да отнемат много дни на неговите математици и комютрите в лабораторията. Енергозахранването изключено ли е? Кинсейт кимна. Искам да направите едно нещо. Кинсейт чакаше. Но първо, свържете се с наблюдател и остановете постоянен комуникационен канал. И защо? Попита най Кинсейт. Имаме да свършим още една работа. В южната част на Атлантическия океан оперативна тактическа група на Американския флот, водена от самолетоносача Джон Кастенис, вече наближаваше под пълна пара ледовете на Антарктида.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 който бе подредил точно на мястото на катастрофата. Не някой Лиза Дънкан. Не знаеше със сигурност дали ще прегледа снимките от сателита, но това бе една възможност. Това пък какво е? Произнасел окалъхан, който стоеше изправен и гледаше на изток. Търкот се надигна и веднага го забеляза. Бързо и на ниска височина право към тях се носеше един скакалец.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 Търкот не се нуждаеше отново подканяне. Изтича през скакалеца, следван от Харкър, Декемп и Окалъхън, изкатери се по гладката метална стена и скочи вътре. Пилотът на скакалеца се бе излегнал в една от двете централни вдлъбнатини, пристегнат с колани и с ръце върху пулта за управление. Жената. Която ги извика, стоеше до вграденото допълнително табло за връзка. Търкот веднага оприличи на зандра.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 Нито един от специалистите в е e не бе успял да установи по какъв начин е било постигнато това безценно свойство на аирлянския метал. Още по-трудно бе за несвикналите да запазят самообладание, след като скакалецът се издигна във въздуха. Аз съм Олейса, представи се жената. И от кои сте? От Аспасия или от Артат? Попита е Търкот. Жената го погледна безизразно.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 а районът наоколо бе блокиран от полицейски коли са запалени светлини. Благодаря ти, бе всичко, което промълви търкот с подавен глас. Чувстваше се на ръба на силите си след всичко, което бе преживял през последните няколко дни. Налага се да тръгваме час поскоро, припомним Зандра, която също бе влязла с какалеца. Освен нея, единствени пътници бяха Олейса и пилотът.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 Ами, нали! Работите за аирлянците. Искам да кажа, че сте на тяхна страна. Защо тогава не знаете? Нищо чудно и вие самите да сте аирлянци. Не съм айрлянка, нито работя за тях, отвърна зандра. Аз защитавам човешката раса. Мислех, че сте на служба в Стар. Така е. Но какво означава това име?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 Вътре вскакалеца цареше тишина. Всички я слушаха напрегнато. Едно от най-важните изисквания, които поставих експертите, безпоменатата организация, която получи названието Стар, да бъде снабдена с изключителни пълномощия, които да и кратко позволява да действа, когато е необходимо, дори без административни процедури на вишестоящите инстанции. Преобладаващото мнение на специалистите било –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 Какво точно узнал професор Нейбингър от стража? Нейбингър беше убеден, че Спасия идва на земята, за да си възвърне кораба майка и да унищожи планетата. Търкут се опитваше да предаде само най-вожното от наученото. Цянлинският страж показа в друга светлина историята, която узнахме на Великденски остров. Според него бунтовникът е била Спасия, а Кортът или Айрлянската полиция, водена от някой на име Артът,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 Тези аирлианци са се настанили тук неканени, направили са своя база, взривили цял един континент, когато не са умели да изгладят различията си, и сега се опитват да ни въвлекат в техния конфликт. Казвате, а Спасия бил защитник на човешката раса, стараял се да не се намесва в самостоятелното ни развитие. Но и с нищо не е помагал, така ли е? Както и останалите аирлианци. Слушайте, това не трек. На карта е заложена съдбата на цялото човечество. Хайде пак да повторим твърденията на двете страни. Според стража на Спасия, той разрушил Атлантида и е оставил своя компютър под Великденския остров, откъдето и до ден днешен се управляват изтребителите Фу. Компютърът на Артът пък твърди, че потопяването на Атлантида е дело на Артът, който скрил своя страж в Джамилтепек. По късно негова жертва стана генерал Голик.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 Искам да отида при стража на Великденския остров, преди да се случило нещо непоправимо. Коин свира мене и кимна. И без това бе затрупан със задачи. Вземи, скакалет 6, рече той. Ще предупредя пилота. Космическият център е засякал изтребител Фу, който лети в посока към нас. Разнесе се гласът лексина отговорителя.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 36. Рубинената сфера е ключът, обяви търкот. Не бива да позволим на Спасия да вземе. Скакалецът летеше право на запад, заобикаляйки на южната част на Индийския полуостров. Но как да го спрем? Попита Дънкан. Разполага с цяла флотилия да не говорим за втата и стража на Великденския остров. Как да се справим с тях? Е. През всичките тези години в Стаар не сме седяли с кръстени ръце, намеси се зандра. След като анализирахме внимателно данните за сблъсъците с изтребителите постигнахме до извода, че те умеят да управляват електромагнитната енергия по такъв начин, че противникът бива или обездвижен, или поставен под техен контрол, както бе в случая с торпедата. За това можем да се спасим само като своевременно изключваме двигателите, добави търкот. Точно така.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 На 150 км от голямата цепнатина в Етиопия, във въздушното пространство на Кения кръжаха четири истребителя от ескадрилата на самолетоносача Джордж Вашингтон. Пилотите им бяха известени за науспеха на двамата техни колеги в тълкновението срещу футата, но за сега заповедите им бяха да останат неизчеквателни позиции. Старши лейтенант Пъркинс, командир на ескадрилата, не кипеше от желание да се срещне в бой с футата.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 Двете подводници включиха на максимална мощност реакторите си, задействаха на пълен ход турбините и продължиха да се отдалечават от базата с почти крайцърската скорост от 80 км в час, без да се подават на повърхността. В лабораторията за реактивни проучвания Лари Кинсейт се пробуди от звука на отваряща се врата. Коридан влезе с забързана походка и се доближи до неговия пулт. Бяха съвсем сами. Всички оператори бяха отишли да гледат пристигането на ирлянците. Изчислили корекцията на траекторията, която ще е необходима, за да изведем наблюдател над Сайдония? Попита Коридан. Съжалявам, не съм готов, все още работя върху последните корекции. Кинсейт се огледа объркано. Едва сега осъзна, че се оправдава като някой от подчинените си. Той включи компютъра и провери траекторията. Същност всичко е наред. В такъв случай, постарай се след 4 часа сондата да бъде точно над целта, разпореди се с нетърпящ възражение глас Коридън. Изтребителят се носеше над ледовете на Антарктида със скорост, надвишаваща пет пъти тази на звука. Веднага, щом достигна определеното място, той спря. От дъното му бликна лъч златиста светлина, заби се в дебелия слой лед и започна да си пробива път към базата.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 Рейнолдс седеше в глъбнатината за втория пилот и се поклащаше напред назад, опитвайки се да реши по какъв начин да убеди стражия Спасия, че единствено в техните възможности да се справят с назряващата криза. Опряла пръсти слепоочията си, тя отчаяно се мъчеше да потуши пулсиращата болка вътре. На борда на Сив Вълк Лейтенан Доунинг пръвтрепна, доловил съвсем слаб шум. Извъртя глава и погледна тенисън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 които сега им се подчиняваха безпрекословно. Първи в бой щяха да влязат четирите Ф, върху които лежеше нелеката задача да очистят небето от присъствието на изтребителите Фу и да им осигурят безпрепятствен полет до района на голямата цепнатина и намиращата се в пещерата Рубинена сфера. 100 километра до целта, обяви навигаторът на Пъркинс, лейтенант Сали Стантън. Няма сведения за раздвижване на фута от космическия център.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 Че пилотът ще се умее да си възвърне контрол над машината и да се прибере на самолето носача. Оставаха само трима. 45 км до стантъм бе прекъсната от втори пилот, който докладва за проблеми с двигателя. Този път отдясно. Пъркинс почувства, че послепочието по му се стичат няколко стройки пот. Оставаха само две машини, което означаваше, че когато достигнат целите, Съотношението на силите ще бъде един на един. На борда на Сувалката Търкот и Дънкън размениха тревожни погледи. Ако изгубят още един Ф, ще трябва да се откажат. 30 километра обяви с неизменно спокоен глас Тантън. Два изтребителя фулетят право към нас на пресечен курс. Най-сетне, въздъхна Пъркинс и се свърза с история самолет. Готовност забой. Следи маневрите ми. Аз поемам левия, ти десния, който е отзад. Прието, потвърди в ефира другият пилот. Приближават се бързо, намеси се стантън. 20 километра. Прехват след 30 секунди. Започваме. Обяви Пъркинс и вдигна рязко нос на своя фа. Тък му преодоляха височината от 19 км и на контролното табло се появи емигаща червена лампичка. Десният двигател се бе заглушил. Пъркинс незабавно извърши онова, което в авиационното училище му бяха втълпявали да не прави никога, той изгаси и левия двигател. След това овладя самолета и продължи да го управлява, оповавайки се на опита и инстинкта си, защото бе изключил всички бордови прибори.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 След това се съсредоточи върху лявата цел, надявайки се, че вторият самолет ще поеме другата. Той освободи лявата си ръка и разгъна миниатюрния кръгъл мерник, Истински анахронизъм, хронизъм, монтирам самолета заради изключително рядката възможност от самоизключване на компютризирания указател на целите, който ги проектираше върху предното плексигласово стъкло на кабината. Беше ужасно трудно да изправи нос на самолета така, че да вкара целта в мерника. Знаеше, че ще има възможност само за един изстрел преди изтребителят в край него и че в този невероятно кратък миг ще трябва да отчете своята собствена скорост, темпа нападане и траекторията на противника. Подобна задача би накарали да затрапери от ужас дори най-закоравелия във въздушни двубой ветеран от Втората световна война, тъй като общата скорост на сближаващите се обекти надхвърляше 3000 км в час, Бързината на спускане бе приблизително 300 метра на всеки 10 секунди, а противникът на всичко отгоре си изкачваше. Хайде, беепче, къде си? мърмуреше си Пъркинс, присвил очи. След 5 секунди щяха да се разминат. Изтребителят во изплува в дясната част на мерника и Пъркинс завъртя штурвала в същата посока. Положил палец. Върху спусъка.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 Пъркинс никога досега сега не бе стрелял с изключени двигатели. Истрелите кънтяха почти оглушително, придружени от свиренето на въртящите се цеви и експлозиите на снарядите. Първите снаряди преминаха вдясно и над целта, но самолетът продължаваше да се извърта и следващият откос попадна право в нея. Бронята на изтребителя в обе конструирана да издържа на енергийни лъчения, но нейна подобна неочаквана атака. Подсилените сорам върхове на снарядите разкъсаха външната стена и се взривиха в тясното вътрешно пространство, унищожавайки айрлианския навигационен компютър и магнитния двигател. Да. Да. Изкреща възторжено Пъркинс, докато следеше падането на двата поразени изтребителя Фу. Но възтургът му секна внезапно, когато забеляза, че са подминали височината от 14 0 метра. А двигателите им все така са изключени. Време беше да си възвърне контрола над машината. На борда на Сувалката двата фи изчезнаха от радарния екран в мига, когато огасиха двигателите си. Търко тихичко изпсува. Надяваше се пилотът и навигаторът да успеят да катапултират преди да станало късно. Едно фупада. Докладва зандра. За Всички се скупчиха пред екрана.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 Подхвърли развеселено Пъркинс. Страшно добра стрелба, Сър, отвърна с уважение навигаторът. Просто имах страхотен късмет, промърмори Пъркинс. Наш ред е, заяви Търкот. Слизаме долу и се захващаме с рубинената сфера. Пилотът незабавно включи пулта за управление и малко след това вече летяха право към района на голямата цепнатина. Изтребителят, в който нападна, Скорпион в Антарктида се е върнал в тяхната база в Тихия океан. Което значи, че скоро може да пристигне тук, така ли? Попита Търкот. Аха, Кимна Зандра. Чудесно! За Търкот по-интересен бе фактът, че изтребителите в уса атакували тъкмостанция Скорпион. Очевидно стражът на Великденския остров разполагаше с някаква информация за стаари базата им, при това повече, отколкото знаеше самият той. Повод за нови мрачни разсъждения. Готови? Попита лейтенант Даунинг. Тенисъм беше стиснал голямата червена ръчка, стърчаща от пълта на Сив вълк. Готов, ким на той. Току-що бе извадил двата обезопасяващи болта, които придържаха ръчката в неутрално положение. Готов, рапортува и Еймъри. Пристегнат с колани на седалката. Освобождавай! Нареди доунинг. Тенисън изтегли ръчката към себе си. Разнесе се стържещ звук, последван от тропота на хиляди стоманени топчета върху металната обшивка. Подводницата току-що се бе освободила от своя баласт. Тенисън се настани на седалката и също пристегна коланите. Лишен от тежеста си... Сив вълк започна бавно да изплава, като постепенно набираше скорост. Двата, изтребителя фу не засичаха никакво електромагнитно излъчване и останаха по местата си, охранявайки вече пустия океан. 25 км източно, на борда на Yellowstone, Кевин Броди, цивилен специалист към Министерството на отбраната, вече 20 минути въвеждаше трескаво своя лаптоп данни за дълбочината, промяната на теченията и още куп цифри, които му съобщаваше флотският емерач. Най-сетне той вдигна глава. Получих ги. Емерачът се пресегна за микрофона. Анзио, приемай координатите. Още 45 км на изток, американският ракетоносач, Анзио, очакваше своя звезден миг. Веднага, щом получиха координатите, капитанът на ракетоносача нареди да доближат новата позиция и там да спрът.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 Задачата на Кевин Броди бе да определи точното местоположение на базата на изтребителите Фу, използвайки данни от дълбочинното наблюдение, местните течения, температурните колебания и след като нанесе корекции за теглото и размерите на ракетата, да открие унази точка в океана, където, ако бъде пусната и продължи да потъва по тежеста си, да експлодира възможно най-близко до вражеската позиция. Сив вълк скочи на повърхността се залюля върху вълните. Да се размърдаме, момчета! извика Даунинг. Надигна се и завъртя вълчестата дръжка на горния люк. Тенисън се изправи до него и му помогна. Двамата напрегнаха мишци, вдигнаха тежкия капак и се огледаха през отпора, примижавайки от ярката слънчева светлина. Даунинг чу шума от турбините на хеликоптера, преди да го види.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 Изпращайки с поглед сив вълк, който вече беше само белезникава точка сред синевата на океана. И тримата трепнаха, когато водната повърхност зад тях изригна в гигантски фонтан, на същото място, където до преди миг беше сив вълк. Изчисленията на Броди бяха безокорни. Ракетата се бе взривила само на 15 метра от мястото, където беше разположен подводният комплекс на изтребителите Фу.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 Зандра и Дънкън го следваха. Ще ви показвам пътя, кимна любезно полковникът. Почти по същото време Кели Рейнолдс вече доближаваше с какалеца към Велигденския остров. 38. Добре де, справихме се с и футата, каза Дънкън, докато се поклащаха стеснолинейката през подземната галерия. Но какво ще правим, когато пристигнат аирлянските кораби? Търкото сещаше безкрайно умора.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 че мога да ви свържа с това място, Ким на полковникът. Трябва да изпратя съобщение на едни хора там. Спирсън извади бележник от външния джоб на маскировачния си костюм. Слушам те, Майк. Е, добре, Ким на Търкот. Съобщението е за Кели Рейнолдс и майор Куин. Но ще ми трябва вашият грив за секретност, добави той на Зандра. Готово, Ким на жената. Ето тогава какво искам. В един от склоновете на рано с помощта на насочени взривове бе прокаран тунел, който отвеждаше право в залата стража. Кели Рейнолдс се спускаше надолу в тунела с помътнено съзнание, завладяна от мисли и чувства, с които и кратко бе необичайно трудно да се справи. Беше чула за успешната бойна операция срещу изтребителите Фу, а военните на Великденския остров апосрещнаха с радостни възгласи.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 я е бе предупредил, че до 30 минути трябва да се върне обратно, ако не иска да остане сама. Скакалец 6, който я е бе докарал, вече летеше обратно към зона 51. Кели знаеше от какво е на тази спешна евакуация на острова и защо всички са толкова напрегнати. Бяха намислили да унищожат стража. Искаха да погубят машината, която съхраняваше себе си ключа към човешката история и тяхното бъдеще.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 Протегна ръце и положи длани върху сиещата повърхност на пирамидата. Моля те и слушай ме, прошепна тя. Умолявам те. Търкото гледа контролното табло, бръкна в един от джобовете си и извади смачка на хартийка. Какво е това? Попита Зандра. Кодът за достъп до сферата. Амия, ако падне в безната и се унищожи? Попита оплашено Дънкан. Търкот поклати глава. Няма страшно. Кодът за разрушаването и кратко беше в стража от Джамилтепек. Изгубен е безвъзвратно. Това е кодът за освобождаването и кратко. Той постави ръка на пулта. Докосна едно място в горния ляв ъгъл, и цялото табло са озари от вътрешна светлина. Един до друг бяха подредени серия от еднакви по размер шестоъгълници, и във всеки от тях се съдържаше по един рунически символ.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 Сега тя се полюшваше на края на шестия стълб, който бавно я вдигна във въздуха. Извъртя се и я положи до самия край на цепнатината. Ще се наложи да изкараме на повърхността, заяви оморено Търкот. 39. 5 часа до пристигането на спасия. Шесте, но кътя бяха преостановили странния си танц и се бяха разпръснали. Така че помежду им имаше дистанция от 10 километра. А на планетата към която се приближаваха, се разнасяха все по-обезпоколяващи новини. Все още нямаше никакви официални заявления, но пък имаше слухове за нападения на изтребители фу, за атомен взрив насред Тихия океан и за това, че може би ирлянците не са чак толкова миролюбиви. Дори тези слухове не бяха в състояние да попарят оптимизма на преобладаващата част от земните жители, но стигаха, за да вселят подозрения у нези, които държаха и ръцете си кормилото на властта.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 Прекъсна го търкот. Да. Не мога да гарантирам специалното снарежение. Коин преглътна мъчително. И то е натоварено. Не зная как си се здобил с разрешение за него, но нека натоварят и рубинената сфера в товарния отсек, отново го прекъсна търкот. Коин кимна. Понечи да. Си тръгне, после се сети нещо и спря.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 Какво ти гарантира, че след като получи кораба майка, наистина ще си тръгне? Според мен, тя млъкна. Според теб, какво? Подсказа и кратко Търкот. Не мога да ти позволя да го направиш, заяви тя. И как смяташ да ме спреш? Разполагам с президентски указ и, само че президентът, който го е издал, отдавна е мъртъв, прекъсна аряско Търкот. Не ми излиза за изтоя номер. Аз не съм някой глупав бюрократ от военното министерство, за да ти козировам. Търкот забеляза, че Олейса, която до сега не се бе намесила, направи няколко крачки, за да се озове зад него. Той извади малкия лъскав браунинг, без да го насочва към някой от тях, просто го държеше на видно място в ръката си. Не зная, кои сте в действителност. Може да сте хората, за които се представяте, но така или иначе, повече няма да ви позволя да командвате. Корабът майка ще излети и никой няма да му попречи. Олейса се напрегна и изведнъж скочи към него. Търкот натисна почти инстинктивно спусъка два пъти, както го бяха учили школата. И двата куршума попаднаха право между очите на жената и неизменните и кратко черни очила се пръснаха на парченца. Колкото и малко време да му отне, то се оказа достатъчно за Андрат да извади оръжието си. Още докато се обръщаше към нея, той вече знаеше, че е безкрайно късно. Дулото на пистолета и кратко бе като грамадна черна дубка, заинала право в лицето му. Внезапно върху гърдите и кратко разцъфна малка червена точка. Зандра се олюля, помъчи се да дръпне спусъка, но отекнаха още няколко изстрела. Дънкъм пристъпи до Търкотса. Вдигнат пистолет и димяща цев. Оръжието на зандра е и страка на пода.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 Кели остана съвършено неподвижна, докато израстъката докосна по и бавно го обви в си. Постепенно лицето и кратко изгуби измъченото си изражение и на устните и кратко се полеви усмивка. Сигналът, пратен от Лари Кинсейт, най сетне преодоля грамадното разстояние между земята и наблюдател. Бордовият компютър отново се върна към живот и се заеда изпълнява създадената от Кинсейт програма.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 След като се увери, че знае достатъчно за онова, което му предстои, той положи разтворена длам върху определения участък от таблото. Пак ли, мътните го взели. Прошепна Дънкан почувствала онова странно усещане стомаха. стомаха. Тя се обърна, коленичи и повърна, също както предния път, когато бяха включили магнитния двигател на кораба Майка. За втори път през изминалия месец корабът Майка активираше двигателите си.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 че стражът също го е чул или пък го бе приял от мислите и кратко и го бе излъчил на Спасия. Беше щастлива, че търкот е жив и че най сетне не е разбрал. Сега вече имаше надежда. Първата вълна на атаката доближи Великденския остров. Състоеше се от изтребители и фифа, летящи на предална височина. Самолетите освободиха бомбения си товар по такъв начин, че без да бъдат насочвани или да се ориентират,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 Търкот дорисите наникаше, докато обикаляше из просторния товарен отсек и проверяваше снаряжението. Всичко беше готово. Рубинената сфера бе закрепена в една от вдлъбнатините, предназначени за скакалците. Специалното снаряжение, четири ядрени бойни глави, бяха подредени на пода, съвсем близо до скакалеца, който Коин му бе отпуснал.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 Относ на нукътя, блесна златисто сиение, превърна се в лъч, който прекоси разстоянието между двата обекта и удари в основата на скакалица. Търкот блъсна съмрук стартовия бутон, тъкмо когато относ на преследващия го противник бликна. Втори златист лъч Скакалецът се завъртя в пространството, размина се стория лъч и тогава търкот включи дистанционния детонатор. Вътре в товарния отсек вече имаше няколко облечени в скафандри аирлианци. Първите двама от тях тък му приближаваха рубинената сфера, когато ядрените глави избухнаха в заслепяващо сиение от светлина и топлина. Термоядрената експлозия разцепи рубинената сфера и се сля с унищожителната и кратко мощ. Търкот се присви на седалката, заслепен от второто слънце, изригнало съвсем близо до него.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 В подножието на Великденския остров Кели-Рейнолдс и стена Болезнено, когато стражът получи информация за унищожаването на приближаващата се флотилия. Но стражът продължаваше да функционира и островът бе скрит под солидния му силов щит. Сега компютърът на пришълците бе почти пленник във войната, която смяташе, че спечелил. Ще те свържа с един човек, който би могъл да ти обясни как да излезеш на стабилна околоземна орбита без излишен разход на гориво. Заяви Куин, пресегна се и прехвърли търкот на Лари Кинсейт. Търкот се зае заеда пуска. Носителите според указанията, изпращани от Кинсейт, който следеше движението му от лабораторията. Скакалицът постепенно се приближи до горните слоеве на земната атмосфера и след дълго попадна в прегръдките на гравитационното поле. Почувствал, че вече е свой свои води, търкот постави длам върху основния пулт за управление. Сега идваше най-важната част, да успее да задейства магнитния двигател, преди да се ударил в земната повърхност. Обшивката на скакалеца се нагорещаваше все повече от бързо оплътняващата се външна атмосфера. Търкот изтегна към себе си лоста за управление. За сега нищо. Проклет да съм, промърмори той. Върнали ли си управлението? Попита Кинсейт по радиото. Още не. Височина – 48 хиляди метра. Спокойно, имаш достатъчно време. Търкот хвърли поглед надолу. Намираше се над Северна Америка, доколкото можеше да определи, в и кратко край, и летеше на запад. След минута гласът на Кинсейт не звучеше толкова уверено. 15 хиляди метра и пределна скорост. Някаква промяна. Търкот размърда лоста. Нищо. Възможно е дискът да се е повредил от зрива. От радиото се намеси друг глас. Майк, изчезвай оттам. Използвай аварийния парашут. Беше Лиза Дънкан. Търкот се пресегна, вдигна поставения на пода парашут, пъхна глава в презрамките и се заеда закопчава катарамите. Когато свърши...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 Измъкна се нагоре и остави на въздушната струя да го отблъсна от бързо падащия съд водещото въже и стегли карабината и куполът на парашута разцъфна над него, а скакалецът се изгуби под краката му. Търкот напипа кормилните въженца и погледна надолу. Спускаше се над пустинята, някъде в югозападната част на щатите. Беше топло, въздухът миришеше приятно и духаше лек ветрец. След няколко минути краката му удариха мекия връх на една пясъчна дюна. Парашутът се растла недалеч от него и катарамите се разкопчаха автоматично. Търкото стана да загледам в синевата. После се изправи Погледна на изток, където вече се показваше слънцето. Наведе се и загреба шепа пясък. Хубаво е да се удума, прошепна той. Епилук един златист израстък се бе пресегнал от стража компютър под повърхността на Марс, докосвайки главата на Ирлянката, която бе събудила първата група и я бе изпратила с хищните ногти на земята. Стражата информира за унищожаването на флотилията и за смъртта на нейните другари. Зениците на червеникавите и кратко очи се свиха, докато приемаше информацията. А ирлянката изведнъж се напрегна.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 Първата битка беше изгубена, но войната още не беше свършила. Долърчевиди равно 1909. Долърчесорси равно моята библиотека. Издание Ик Кебарт 1999. Айсбиен 954.